Negyedik rész. Te tovább élsz. Napokkal a náci Németország 1945. május 8-ai megadása előtt Harald Quant a 305-ös hadifogolytábor tiszti negyedében ült, a líbiai kikötővárosban Bengáziban, ahol a brit hadsereg a 191.901-es számú rapként tartotta fogva. Épp egy kupica volt, amikor a BBC híreket mondott. Bemondták, hogy Harald hatfél testvérének holtestét megtalálták a Führer bunkerében, a Berlin belvárosában lévő birodalmi kancellária kertjében épített óvóhelyen. Az anyja és mostohapja Magda és József Göbels holtestére kint a birodalmi kancellária kertjében bukkantak rá. Harald le volt sújtva. A 23 éves volt ernyős főhadnagy imádta a kis testvéreit. Összeomlott, amikor azt hallotta, hogy mind meghaltak. Egy háborús bajtársa volt vele, amikor értesült a hírről. Később azt mondta, hogy Harald, ez a szigorúan fegyelmezett ember, órákig alig volt magánál. Később, még a fogságban Harald kapott két búcsúlevelet a síron túlról. Az első anyjától Magdától jött. Szeretet, fiam, immár hat napja vagyunk a Führer bunkerban. Papa, a hat kis testvéred és én hogy megadjuk nemzeti-szocialista életünknek az egyetlen lehetséges méltó véget. Nem tudom, megkapod -e ezt a levelet. Talán egy kedves lélek lehetővé teszi, hogy végső búcsúmat elküldjem neked. Tudnod kell, hogy én az akarata ellenére maradtam papával, és múlt vasárnap a Führer segíteni akart, hogy elmeneküljek. Ismered az anyádat. Ugyanaz a vérünk, így ebbe bele sem gondoltam. A mi dicsőséges eszménk eltűnőben. Mindennel, ami gyönyörű, csodálatra méltó, nemes és jó, amit megismertem az életben. Abban a világban, ami a Führer és a nemzeti szocializmus után jön, nem érdemes élni, ezért hoztam ide a gyerekeket is. Túl jók ők arra az életre, ami következik, és a kegyes Isten meg fogja érteni, hogy én magam szabadítom meg őket ettől. Te tovább élsz, és csak egy kívánságom van, sose felejtsd el, hogy német vagy. Sose viselkedj tisztességtelenül. éj úgy egész életedben, hogy a mi halálunk ne legyen hiába való. A gyerekek csodálatosak. Minden segítség nélkül gondot viselnek magukra a primitívnél is rosszabb körülmények közt. Ha a földön kell aludniuk, ha nem tudnak mosakodni, ha kevés az ennivaló, és így tovább. Soha egy panasz vagy könnycsepp nincsen. A bombák robbanásába beleremeg a bunker. A nagyobb gyerekek védik a kisebbeket, és itt létük áldás. Ha másért nem, hát mert olykor mosolyt csalnak a fűrer arcára. Tegnap este a fűrer levette az arany pártjelvényét, és kitűzte rám. Büszke vagyok és boldog. Az én Istenem erőt adott ahhoz, hogy elvégezzem az utolsó és legnehezebb dolgomat. Az, hogy együtt kell bevégeznünk az életünket vele, a sors áldása, amire sosem mertünk számítani. Harald, drága fiam, a legjobb dolgot küldöm neked útra valóul, amit az élettől kaptam. Légy hű, hű önmagadhoz, hű másokhoz, hű a hazádhoz, minden módon. Nehéz új oldalt kezdeni, ki tudja, tele tudom-e írni. De annyi szeretet van még, amit szeretnék átadni neked, annyi erő, és nem szeretném, ha halálunk miatt keseregnél. Légy büszkeránk, és tarts meg bennünket büszke és boldog emlékként. Egy napon mindenki meghal, és nem jobb-e rövid, de becsületes és bátor életet élni, mint hosszan, de szégyenben. Muszáj most elküldenem ezt a levelet. Hanna rá is viszi, ő ismét útnak indul. Ölellek téged a leggyengédebben szívből jövő anyai szeretettel. Szeretett fiam, éj Németországért, anyád. A második levél Harald Mostoha apjától, Józef származott. Drága Haráldom! Itt ülünk bezárva a birodalmi kancellárián, a Führerbunkerben, és az életünkért és becsületünkért harcolunk. Csak a jó Isten tudja, hogy fog végződni ez a csata. Csak azt tudom, hogy élve vagy halva, de csak is tisztességben és dicsőségben kerülünk ki belőle. Nem hiszem, hogy valaha látjuk még egymást. Ezért aztán valószínűleg ezek az utolsó szavak, amik tőlem eljutnak hozzád. Ha túléled ezt a háborút, elvárom, hogy csak is dicsőséget hoz anyádra és rám. Egyáltalán nem szükséges élnünk ahhoz, hogy hassunk a népünk életére. Te lehetsz az egyetlen, aki továbbviszi a családi örökségünket. És tedd mindig úgy, hogy ne legyen okunk szégyenkezni. Németország túléli ezt a rettenetes háborút, de csak akkor, ha a nép példát lát maga előtt ahhoz, hogy felemelkedjen, és mi ilyen példa akarunk lenni. Büszke lehetsz, hogy ilyen anyád van. Tegnap este a fűrer odaadta neki az arany pártjelvényét, amit évekig viselt a kabátja hajtókáján. Anyád megérdemelte. Előtted csak egyetlen feladat áll bebizonyítani magadnak, hogy érdemes vagy a legnagyobb áldozatra, amire mi elszántuk magunkat. Tudom, hogy így lesz. Ne hagyd, hogy a világ zaja összezavarjon. Egy napon a hazugság összeomlik, és ismét az igazság kerekedik felül. Ez lesz az az óra, amikor mindenek felett állunk, tisztán és makulátlanul, ahogy a hitünk és meggyőződésünk mindig is az volt. Isten veled, drága harádom. Isten a tudója, találkozunk-e újra valaha? Ha nem, légy mindig büszke arra, hogy olyan családhoz tartoztál, amely a bajban is hűséges maradt a fűrerhez és az ő tiszta, szent ügyéhez, egészen a legutolsó pillanatig. Minden jót szívből jövő üdvözletemmel, a te papád. Harald ekkor még nem tudta a családja halálának szörnyű részleteit, ezek egy ideig nem kerültek nyilvánosságra. 1945. április 28-án Magda és Josef Goebbels megírták a leveleket szeretetharáldjuknak. Magda odaadta őket Hanna Reisnek, a náci Németország legjobb tesztpilótájának, aki bement a Führer bunkerbe, amikor a szovjet csapatok Berlin központjához közeledtek. Hitler két cián kapszulát adott Reichsnek búcsú ajándékul. Aznap éjjel Reichs egy a Brandenburgi kapu közelében rögtönzött felszálló pályáról elhagyta a német fővárost. Ez volt az utolsó repülő, amely elhagyta Berlint, mielőtt a szovjetek elfoglalták a várost. A szovjetek megpróbálták lelőni a gépet, attól tartva, hogy Hitler a fedélzetén elmenekül, de isnek sikerült felszállnia. Amerikai katonák tartóztatták le, miután leszállt Ausztriában a Haraldnak szóló levelekkel együtt. A levelek eredetiét magánál tartotta az amerikai légierő kapitánya, aki kihallgatta Reist. De az amerikai hatóságok később elküldték a másolatokat Haraldnak Bengáziba. 1945. április 30-án, két nappal azután, hogy Magda és József megírták a levelet Haraldnak, Adolf Hitler Éva Braunnal, a feleségével együtt lenyelte a cien kapszulát majd főbelődte magát a Walter pisztolyával. Az előző estén házasodtak össze, hivatalosan is véget vetve Hitler azon esküjének, hogy a német népnek fogad cölibátust. A pár nem sokáig élvezte a házasságot. A Führer tudta, hogy a vörös hadsereg áttörte Berlin határát, és alig néhány háztömbnyire van attól, hogy körülzárja a megerősített betonbunkerét. A holttestüket a kancellária kertjében hammasztották el Hitler utasításai alapján. A Führer akarata szerint Josef Göbels lett Németország új kancellária. A címet nem viselte tovább egy napnál. Hitler végakarata úgy szólt, hogy az utódának el kell menekülnie a Berlinből a feleségével és hat gyerekével, de ezt Goebbelsz elutasította. A férfi, aki több mint húsz évig mindenben engedelmeskedett a Führerének, ezt az utolsó parancsot nem teljesítette. A Hitler öngyilkossága utáni napon Magda felöltöztette fehér hálóinkbe hat gyerekét és megfésülte őket. Helmut Kuntz SS fogorvos morfin injekciót adott a gyerekeknek. Amikor elkábultak, Magda egy-egy cián kapszulát tett a szájukba, és Hitler egyik orvosa, dr. Ludwig Stumpf segítségével meggyőződött róla, hogy a gyerekek ráharaptak-e a kapszulákra. Magda ezt a tettét a saját részlegükben hajtotta végre, hogy ne vegyen észre semmit az aggodalmaskodó személyzet. Rohus mis Hitler egyik testőre, látta utána a magára nyugalmat erőltető Magdát. Nagyon sápat volt, a szeme véreres, az arca dermet. Néhány órával azután, hogy Magda megölte a gyerekeit, Józseffel együtt kéz a kézben fölmentek a lépcsőn ki a kancellária kertjébe. Nem sokkal ezután Göbels agyuntánsa Günther Svégermann holtan találta őket. A pár is cián kapszulákat vett be. A Führer aranypárt még mindig Magda ruhájára volt tűzve, amikor megtalálták. Egy SS katona, Göbels korábbi utasításai szerint néhányszor belelőtt a holtestekbe, lelocsolt benzinnel és meggyújtotta őket. Az elszenesedett testeket másnap találták meg a szovjet csapatok, betonkeverők közt hevertek. Az utolsó emberek egyike, aki a bunkerben élve látta Magdát, Albert Speer volt, az építészből fegyverkezési miniszterré előlépett férfi. Sápat volt és halkan beszélt hétköznapi apróságokról. Noha éreztem, hogy nagyon gyötrődik, mert feltartóztathatatlanul közelít az óra, amikor a gyerekeinek meg kell halnia. Csak amikor épp indulni készültem, akkor említette, amit valóban érzett. Hogy örülök, hogy legalább harald életben van. Írta később Spier a memoárjában. 1945. március elején Magda meglátogatta a legjobb barátnőjét, Ellót, Harald keresztanyját egy szanatóriumban a Dresda városára néző hegyek közt két héttel azután, hogy a várost porig bombázták a szövetségesek. Magda nem a szokásos limuzinján érkezett, hanem egy dohánygyár teherautóján a sofőr mellett ülve. Azért jött, hogy elbúcsúzzon Ellótól, aki 25 éve a legjobb barátja volt. Első találkozásuk óta a vidéki Prickwalkban, mintha egy örökké valóság telt volna el. Voltak kvantok feleségei, aztán kvantok elvált feleségei. De Elló sosem ment újra férhez. Később azt mondta, Günther felajánlotta Magdának, hogy segít megmenteni a gyerekeket. Elló szerint szerzett egy biztonságos házat Svájcban, ahová elvihette volna őket, gondoskodott volna róluk és a tanítatásukról. De Magda visszautasította az ajánlatot. A gyerekei meghalnak vele együtt. Elló később felidézte Magda monológiát arról, hogyan magyarázta meg racionálisan, hogy megteszi az elképzelhetetlent, végső próbálkozásként arra, hogy számot vehessen a harmadik birodalom tömeges kegyetlenkedéseiben való bűnrészességével. Gyalázatos dolgokat követeltünk a német néptől, más nemzetekkel pedig könyörtelen kegyetlenséggel bántunk. Ezért a győztesek kemény bosszút fognak állni, Mindenkinek joga van az élethez. Nekünk nincsen, mi eljátszottuk ezt a jogunkat, felelősnek tekintem magam. Oda tartoztam. Hittem Hitlerben, és elég sokáig Józef Göbelzben is. Mostantól pedig Józef lesz az egyik legnagyobb bűnös, akit Németország valaha is produkált. A gyerekei nap mint nap ezt fogják hallani, az emberek gyötörni fogják őket, megvetni és megalázni. Nekik pedig viselniük kell az apjuk bűnének súlyát, rajtuk fognak bosszútálni. Te tudod, hiszen őszintén elmeséltem neked, mit mondott a fűrer a Café anásztban Münchenben, amikor meglátott egy zsidó kis fiút. Emlékszel, hogy szeretné szétnyomni, mint egy bogarat a falon? Nem hittem a fülemnek, és azt gondoltam, csak provokál. De később megcsinálta. Minden olyan kimondhatatlanul gyötrelmes volt, átitatva a rendszerrel, amelyhez én is tartoztam. Ez hatalmas bosszú ébresztett az egész világban. Nincs más választásom, magammal kell vinnem a gyerekeket, muszáj. Csak az én haráldom fog túlélni engem, ő nem göbelsz fia. Magda az éjszakát Ellóval töltötte a szanatóriumban. Másnap reggel Elló kikísérte a teherautóhoz, ahol a sofőr már várta. A két nő hallgatott. Magda keresztül autózott Dresda romjain, vissza Berlin romjaihoz, egyenesen a Führer bunkerbe, a végső úti célhoz. Feltérdelt a kárpitozott ülésen és integetett Ellónak, amíg végül szemelől nem veszítette a barátját. 1945. április 25-én, egy héttel azelőtt, hogy volt felesége, megölte hat gyerekét, majd magát is, Günther Quant elmenekült Berlinből a közeledő szovjet csapatok elől. Először megpróbált belépési engedélyt szerezni Svájcba üzleti találkozóra, de mivel a svájci hatóságoknál Hitler pénzügyi támogatójaként tartották számon, megtagadták a kérését. Az iparmágnás ezután Bajorországba ment, mert elterjedt a hír, hogy a német állam déli része amerikai megszállási zóna lesz. Nem indokolatlanul. Az olyan mágnások, mint Günther, Friedrich Flick és August von Fink üzletbarát bánásmódra számítottak a kapitalista amerikaiaktól. Günther egy szerény szobát bérelt egy kastélyban, Lloyd Stettenben, egy kis faluban a Starnbergi-tó mellett, Münchentől 20 kilométerre délre. A kastélyt hamarosan elfoglalták a brit és amerikai katonák. De ahelyett, hogy a szövetségesek letartóztatták volna, Güntert a város polgármestere, elvitte magával egy hegyi házba, ahol élt. A mágnás úgy gondolta, egyelőre az egyetlen helyes dolog, ha háttérbe húzódik, amennyire csak lehet. Minden oka megvolt rá, hogy lapuljon. A tömeges fegyvergyártáson és a rengeteg áriásított cégen túl Quant a gyáraiban 57500 kényszermunkást és rabszolgamunkást dolgoztatott egy történész későbbi becslése szerint. 1945. április 18-án, egy héttel azelőtt, hogy Günther elmenekült Berlinből, a Stratégiai Szolgálatok Hivatala, OSS, a CIA elődje, a II. világháborús hírszerző szolgálat egy négy oldalas feljegyzést tett közzé a mágnásról. A kémügynökség 1941 nyara óta figyelte a kopasz üzletembert, amióta olyan fényűzően ünnepelte a 60. születésnapját. Az OSS szerint Günther Németország egyik vezető iparmágnása, akinek a holdingjai 1933 előtt is jelentősek voltak, de nagy mértékben terjeszkedtek Hitler hatalomra kerülése után. Valamint azt is megemlítették, hogy felelősség terheli a náci gazdaságpolitika kialakításáért és megvalósításáért, és a németek által megszállt területek gazdasági kizsákmányolásáért és hogy üzleti módszerei különösebb csatazaj nélkül vezettek sikerre. Az amerikai pénzügyminisztérium nyomozói hamarosan fölírták Günther nevét a másik 43 üzleti vezető neve mellé, akiket Nürnbergben háborús bűnök miatt katonai bíróság elé kell állítani. Günther dühös cáfolatot írt a listára helyezés ellen, és kérte, hogy juttassák el az amerikai szenátusnak. Mielőtt Svájcba, majd Bajorországba indult volna, Bissendorfba akart menekülni, ez a város 20 kilométerre északra fekszik az Áfá Hannoveri gyárától, és Britfen hatóság alá került. Günther ott akart lenni, hogy vezesse az akkumulátorgyárát, de aztán meggondolta magát. Túl nagy volt a hangzavar körülötte. 1945. februárja óta menedzsereinek egy csoportja oda vissza utazott Berlin és Bissendorf között, hogy alternatív főhadi szállást létesítsen az Áfá ultramodern gyára közelében. A csoport tagja volt Günther idősebbik fia Herbert is, aki miután személyesen számolta fel az Áfá befejezetlen Grósz-Rózeni altáborát Alsó-Sziléziában január végén, közelebb költözött apja új mintagyárához, amelyről újabb horrorisztikus cselekmények derültek ki. A szövetségesi erők közelettével 1945. március végén Günther Hannoveri Áfá-telepe megszüntette a gyártást. A vezetőség minden iratot elégetett, kivéve a foglyok név sorát. Körülbelül ugyanekkor több száz beteg és gyenge fogoly érkezett az Áfá altáborába a Noynengammai koncentrációs táborból. Egy hétre rá április 5-én mintegy ezer foglyot ítéltek elég erősnek ahhoz, hogy gyalog elmenjenek a Bergen-Belzeni koncentrációs táborba 50 kilométerre északra, halálmenetben. Leromlott egészségi állapotuk mellé sem kielégítő étkezést, sem ruhát, sem cipőt nem kaptak. Csak az első napon egy SS-felcser valószínűleg 50 olyan foglyot agyonlőtt, akik nem tudtak tovább menni. Még több foglyot a következő napokban végeztek ki. Április 8-án a csoport maradéka megérkezett bergen -Belsenbe. Azokat, akik még egy hét múlva is életben voltak, a brit csapatok szabadították fel. Az Áfá altáborában hátramaradottakra szörnyű sors várt. Hatszáz rab túlságosan gyenge vagy beteg volt ahhoz, hogy a menethez csatlakozzon. De most őket is vinni kellett. Április 8-án egy nappal azután, hogy a halálmenet elindult bergen egy SS parancsnok elrendelte a tábor kiürítését. Két nappal később egy tehervonat jött, nyilván az Áfá kérésére, hogy elvigye a rabokat. De a vonat szász anhaltban elakadt. Egy másik vonat szétbombázott maradványai elzárták a vágányt, ezért a Németország számos koncentrációs táborából érkezett transport ott vesztegelt. A vonatokat kiürítették. 65 rab már halott volt. A legtöbb foglyot arra kényszerítették, hogy gyalog menjen tovább. A leggyengébbeket néhány szekér vitte. Így jutottak gárdelégenbe, amelyet épp körül zártak az amerikai csapatok. A helyi náci parancsnok, miután megtárgyalta a helyzetet az SS és Wehrmacht tisztjeivel, úgy döntött, hogy a város peremén bezárja a foglyokat egy pajtába, amit rájuk gyújt. Az SS katonák kézigránátokat dobáltak az égő pajtára, és lelőtték azokat a foglyokat, akik menekülni próbáltak. Április 15-én az amerikai katonák megtalálták az elszenesedett holtesteket, 1016 embert. Sokan elevenen égtek el. Tíz nappal később George Lynch amerikai ezredes a város lakosaihoz fordult. Lesznek, akik azt mondják, hogy ezért a bűnért a nácik a felelősök. Mások a gestápóra mutogatnak. De a felelősség nem őket terheli, hanem a német népet. Az önök úgy nevezett felsőbrendű faja megmutatta, hogy csak a bűnben, a kegyetlenségben és a szadizmusban felsőbrendű. Önök elveszítették a civilizált világ tiszteletét. Az április 7-éről 8-ára virradó éjjel, egy nappal azután, hogy az SS evakuálta az ÁFA gyár altáborát Hannoverben, Herbert Quant és Günther jobbkeze, Horst Pavel elmenekült Berlinből és 20 alkalmazottal Bissendorfba ment. Az ÁFA átmeneti központja a Bisszendorfi övezetbe települt, és a kollégák egy csoportja egy baraktáborba költözött a falun kívülre egy fenyőerdőbe. Az életkörülmények elég egyszerűek voltak. Kevés volt az étel. A tábort gyakran elöntötte a víz, és az álfá emberei egy légvédelmi fényszóró szilánkjait használták borotválkozó tükörként. A brit csapatok 1945. április 20-án foglalták el a Hannoveri gyárat, amely gyakorlatilag sértetlen volt, ezért a brittek gyorsan újraindították a termelést. Az Áfá gyárban, ahol alig néhány héttel korábban rabszolgamunkások gyártottak akkumulátorokat rettenetes körülmények között a tenger alatt járókhoz és torpedókhoz, most száraz elemet termeltek a brit hadseregnek. Herbertet brit megfigyelés alá helyezték, mert azzal gyanúsították, hogy az apja eszköze. Kiutasították a telepről, eltiltották az Áfában végzett tevékenységtől. Helyette Horst Powell lett a gyár megbízott vezetője. Neki kellett megakadályoznia, hogy a Hannoveri áfágyárat szétszedjék. Günther nem bírta elviselni, hogy teljesen kizárták a Bajorországi vezetésből. Paranójája azt súgta, hogy a segédje Pável, akiben megbízott, ellene szervezkedik Hannoverből. Még Herbert sem menekült apja gyanúsítgatásaitól. Az örökös megírta Günthernek, hogy félre kell tennie a bizalmatlanságát, ha meg akar bírkozni az aktuális helyzettel. Hetekkel azelőtt, hogy Berlinből elmenekült, Herbertnek lehetősége nyílt megvásárolni magának egy áriásított céget, amikor Max Frank egy kemnéci vezető fehér nemű gyáros ajánlatot tett neki. Herbert komolyan fontolóra vette, hogy megvegye a korábban zsidó tulajdonú céget, hogy egyszer végre saját maga hozhasson döntést apja árnyékából kilépve. Végül elállt az üzlettől. A két kvant tengernyi szenvedésért volt felelős. Herbert ennek ellenére hálás volt mindenért, amit Güntertől a háború alatt tanult. Azt hiszem, hogy ipari szemszögből nézve, különösen ezekben a legnehezebb években, többet tanultam apámtól, mint normál körülmények közt tanultam volna. Emlékezett később. Ami az üzleti birodalmukból megmaradt, 1945 nyarára egy hajszálon függött. De mindez elhalványult a Friedrich Flickre irányuló alapos vizsgálathoz, és ahhoz a káoszhoz képest, amely mindig csalódást okozó legidősebb fiának Otto Ernstnek a vezetése alatt néhány cégét folytagadta. Friedrich Flick 1945. februárjában Berlinből Bajorországba menekült. A Zauersbergi birtokára ment, alig egyórányira délre attól a helytől, ahová Günther szökött. A birtokot egy üldözött zsidó sörfőzőtől Ignác Nahertől szerezte évekkel korábban. A ménestelep még ma is Flick egyik lányokájának a tulajdonában van. Közvetlenül, mielőtt 1944 nyarának végén a szövetséges csapatok felszabadították a francia rombach acélműveket, Flick legidősebb fia Otto Ernst visszamenekült Németországba, ahol az apja újabb munkát bízott rá. Ezúttal a Grődic fegyvergyár vezetését Szászországban. Több mint ezer alultáplált koncentrációs tábori fogoly gyártotta itt a tüzérségi ágyút és a bombákat. A rabokat a Magyarországi Flossenbürgből és Dachauból, az osztrák Mauthausenből és Gózenból, és végül Auschwitzból szállították a gyárba, ahol a padláson tartották fogva és kínozták őket az SS katonák. 1944. októberében Flick megszemlélte a Grődic gyár csarnokát, amikor eljött beiktatni igazgatónak a 28 éves Otto Ernstet. Utána egy vacsorán a gyár kaszinójában megünnepelte a fia új állását. És ahogy a Rombachnál a kinevezés itt is balúsült el. Alig néhány héttel azután, hogy megérkezett, a kapkodó Otto Ernst megpróbálta kirúgni apja két megbízható régi igazgatóját. Otto Ernst minden vezetői állásban megbukott a háború kezdete óta. De az apja azért egy komoly előléptetést még tartogatott neki. 1945. február 1 kinevezte ügyvezető igazgatónak a Maxütéhez, az egyik legfontosabb acélművéhez, amelynek ércbányái és kohói voltak Szerte Bajorországban és Türingiában. Mint ahogy a rombaknál, Otto Ernst itt is az apósát követte a pozícióban, akit korai nyugdíjba küldtek. A flikk örökös 1945. március 7-én kezdte a munkát, miközben az egész világ épp összeomlani látszott körülötte. A Max-sütében a gyárigazgatók majdnem heti száz órában dolgoztatták az osztárvájtereket és a hadifoglyokat. A munkások túlságosan gyengék voltak a préseléshez, de a vezetők az addig is minimális élelmiszeradagot még tovább csökkentették, mondván, hogy csak mímelik az erőtlenséget. Az orosz sokat eszik, de annyit nem adtak neki. Fogalmazott tömeren az egyik alkalmazott később. Gyakoriak voltak a balesetek és a halálozások mivel a női kényszermunkások mezitláb dolgoztak a kohóknál. Ez a rossz időjárásban nem jó dolog, jegyezte meg szárazan az egyik igazgató. 1945. március közepén kiütéses járvány söpört végig a gyárban. Néhány nap alatt 150 rap életét követelte. Hetekkel később, amikor a vörös hadsereg és az amerikai csapatok már gyors tempóban közeledtek a gyárhoz, az SS a maradék foglyokat egy tíznapos menetben elindította Prága felé de előbb agyonlőttek körülbelül 185 rabot, akiket túl gyöngének ítéltek a gyalogláshoz, és a Flick gyár közelében egy kavicsbányában temették el őket. alatt a foglyokat éhesztették és lemészárolták a gyáraiban, Flik teljes biztonságban a Zauersbergi birtokán egy hegyen Badtölctől nyugatra elindította az úgynevezett tölci programot. A főhadiszállását már megosztotta Berlin, Düsseldorf és Bajorország közt és most, hogy legyen némi tartaléka a háború után időkre, megpróbálta a vagyont is kiszervezni magának. De a dolog nem sikerült. 1945. júniusának közepén az amerikai kémelhárítás CIC a náci Németország legközismertebb gyanúsítottjainak letartóztatásával és kihallgatásával megbízott katonai biztonsági szervezet Flicket házi őrizetbe helyezte. Addigra az iparmágnás csak az egyik vállalkozását tudta áthelyezni. Úgy adódott, hogy a fellá volt az egyetlen a cégei közt, amelyik nem gyártott fegyvereket a háborúban. Frikket az a veszély fenyegette, hogy acél és szén konglomerátumát tokkal vonóval elveszik tőle. A gyárainak és bányainak több mint a fele a szovjet zónában volt, így hamarosan kisajátításra került. A maradék Flick egyelőre a szövetségesek ellenőrzése alatt álltak. A fegyverekből, rabszolgákból és a rablásból épített hatalmas birodalma végül összeomlott. Flik letartóztatása már hónapok óta készülődött. Az OSS egy 1945. májusi feljegyzésben a leghatalmasabb üzleti vezérnek nevezte, aki részes a náci gazdaság politika kialakításában és végrehajtásában, és aki osztozott az Európát leigázó náci hódítás zsákmányában. Néhány heti házi őrizet után flikket hivatalosan is letartóztatták és a Kranzberg kastélyba vitték. Kódnév szemetes kuka. Frankfurt észak részén egy büntetés végrehajtási központba, ahol több fontos gyanúsítottat, például Albert Speer-t, Halmar és Werner von braun is kihallgatták. Robert H. Jackson, legfelsőbb bírósági bíró és a Nürnbergbe frissen kinevezett amerikai főügyész kapott egy kollégájától egy feljegyzést, amelyben felvázolták az iparmágnások lehetséges tárgyalását, és Flick, mint Németország leghatalmasabb iparmágnása potenciális vádlottként szerepelt a listán. 1945. augusztus elején Flicket Kranzbergből Frankfurtba szállították és átadták az Egyesült Államok Németországi Katonai Kormányzati Hivatalának, omgus, amely a város Westend negyedében, az IG Farben egykori központjában volt. Napokkal Flick átszállítása előtt ért véget a Szövetséges Nagyhatalmak utolsó konferenciája Potsdamban. Ott egyezett meg az amerikai elnök Harry Truman, a szovjet diktátor Josip Stalin, és az új brit miniszterelnök Clement Attlee a Németországgal kapcsolatos célokban. Demokratizálás, nácitalanítás, demilitarizálás és a kártelek felszámolása. Truman már régen jóvá hagyta az első hivatalos amerikai megszállási politikát Németországot illetően amelynek lényege, hogy megtartja az ipar bizonyos részeit, ahelyett, hogy elpusztítaná az egészet, és tisztességes bírósági tárgyalásokat folytat a náci bűnözők ügyében, ahelyett, hogy rövid úton kivégezni őket. Néhány nappal a Potsdami konferencia vége után a szövetséges hatalmak, beleértve Franciaországot is, aláírták a megállapodást, amelyben megalapítják a nemzetközi katonai törvényszéket IMT Nürnbergben. Az IMT vádat emel és tárgyalást folytat a náci Németország 24 legfontosabb politikai és katonai vezetői ellen, háborús bűnök, béke és emberiség elleni bűnök tárgyában. Az IMT csak a legelső volt a számos Nürnberg bíróság között, ideértve egy lehetséges második, szövetségesek által szervezett bíróságot, amely csak a vezető német iparmágnások, bankárok és igazgatók pereit tárgyalja. Tekintve ezen ipari konglomerátumok és kártellek mély összefonódását a náci háborús gépezettel. Vegyük csak Flick és Krupp acél és szén nagy vállalatait és a vegyi óriást az ig Farband például. A szövetségesek az meg és uralkogy módszeréhez folyamodtak. Azt tervezték, hogy feldarabolják ezeket az ipari vállalatcsoportokat és vád alá helyezik a tulajdonosokat és a vezetőket. Apja letartóztatása után Otto Ernst megragadta az alkalmat, hogy kitöltse a hatalmi vákumot és heves átszervezésbe fogott. Elkezdte kirúgni a régi Max hütevezetőket, akikben nem bízott, és lojális embereit ültette a helyükre, köztük két korábbi SS és SSA tagot. Az amerikai hatóságok Bajorországban nem fogadták jól ezt a lépést. Azonnal letartóztatták Otto Ernstet néhány napra és megsemmisítették a személyzet intézkedéseit de szabadonbocsátása után a flikkörökös ott folytatta, ahol abbahagyta. 1945. július 30-án visszatért hivatalába a náci menedzsereivel együtt. Az amerikai hatóságoknak elegük lett ebből, és kitiltották a 28 éves férfit a maxütéből. Hamarosan ismét letartóztatták, és ugyanabba a frankfurti börtönbe vitték, ahol az apja tartózkodott. Mivel mindkettőjüket lecsukták, a bányáikat és a gyáraikat lefoglalták, a Flick konglomerátum elég borús jövőnek nézett elébe. August von Fink báró számára sokkal nyugodtabban telt a háború, mint Günther Kwantnak és Friedrich Flicknek. A 46 éves arisztokrata, két tizenéves fia még túl fiatal volt ahhoz, hogy utódlásról essék szó. Fink a berlini Dreyfus Bankot és a bécsi Rothschildot jóval a háború kitörése előtt árjásította. Ezért aztán a bankár hátradölhetett és nyugodtan szemlélhette egyre növekvő privátbankját, a Merkfinket és felügyelhette a családi befektetéseket az Allianzban, valamint a Münchenerükben. Nem kellett fegyvergyártással, kényszermunkásokkal és az összes egyéb háborús fejfájással vesződnie, mint a többieknek. Egyetlen háború alatti fejfájása azért mégiscsak akadt. Elvált. Még 8 millió birodalmi márkát is gyűjtött a Müncheni Haus der Deutschen Kunznak, miután Hitler kifejezte azon kívánságát, hogy legyen egy másik épület is, amelyben építészeti kiállítást tartanak. A háború miatt ez sosem épült meg. Közben Fink folytatta különféle üzelmeit is. Még Günther hallott barátja sem volt biztonságban a kapzsiságától. 1941-ben a Merckfink és az IG-fárben kisajátított egy osztrák magnezitbánya vállalatot, miután annak amerikai tulajdonosa Emil Winter meghalt. Winter keresztény, német emigráns volt, aki Pittsburghben acélipari mágnás lett. Günther igazán csodálta Wintert és a vállalatát. Magdával még meg is látogatták Pittsburghi fejedelmi villájában, amikor az Egyesült Államokban jártak. Csak hát közben ember embernek a farkasa lett. Von Fink nyugalma és békéje azonban hirtelen veszélybe került, miután a vérmakt 1945. május 8-án megadta magát. Az antiszamita árjásítót és a közismerten Fukar bankárt azonnal házi őrizetbe vették az amerikai katonák a münchen keletre fekvő Mösenfeldi birtokán. A híresen takarékos bankár dermesztő hidegben egy mojette régi bundában fogadta őket, noha rengeteg fája volt és fűthetett volna. Gyorsan eltüntette az ongara tetejéről a neki dedikált Hitler fotót is. Az arisztokrata dokumentumait lefoglalták és Münchenbe küldték. Ott az amerikai hatóságok a Merkwinket már vagyonkezelői gondnokság alá vonták, ez volt a szövetségesek politikája a német vagyon megőrzésére. Egy koncentrációs tábor túlélőt neveztek ki a Merkwink élére. Von Finket pedig eltávolították Európa két legnagyobb biztosítója, az Allianz és a Münchener rük felügyelőbizottsági elnökségéből is. De egyenlőre ő maradt a fő részvényes mindkét cégben. Fonfink privát bankját már kiszemelte az amerikai pénzügyminisztérium egy 1944 es feljegyzésben, amelyben a német bankárok elmozdításáról volt szó. Tüzetesen meg kell vizsgálni főleg azokat a privátbankokat, amelyek jelentősen bővültek az áriásítások révén, például merkfink és társai. A szövetségesek elszántan törekedtek Németország kereskedelmi és privátbankjainak feldarabolására, azokéra, amelyek a fegyvergyártást, áriásítást, koncentrációs és megsemmisítő táborok létesítését finanszírozták szerte a III. Birodalomban. Günther Kvant és Friedrich Flick felügyelőbizottsági tagja a Deutsche Bankban és a Dresdner Bankban még gyanúsabbá tette őket a szövetségesek szemében. Von Fink hűsége a Führer iránt még Hitler bukása ellenére sem ingott meg, kitartott egészen a legvégéig. Kurt Schmidt az Allianz volt ügyvezető igazgatója és a birodalom gazdasági minisztere, aki gyakran elkísérte von Finket, amikor Hitlerhez ment, egy amerikai kihallgató tisztnek ezt mondta. A háború utolsó éveiben, amikor komoly vezető személyiségek is szabadon mondogatták, hogy Hitler a szakadék szélére kormányozta az országot, von Fink még akkor sem kételkedett vagy kritizálta a Führer vezetését. Hans Schmidt pollex egy másik Allianz főnök és von Fink régi barátja kijelentette az amerikai kihallgatójának, hogy a bankkárváró még 1945 első hónapjaiban is azt mondta neki, hogy meggyőződéses náci maradt, aki kész meghalni a hitéért, ha szükséges. Von Fink privátbankja az arisztokrata Hitlerhez fűződő szoros kapcsolata miatt egyből az amerikaiak és a szovjetek célkeresztjébe került. 1945. májusában az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának háborús osztálya megállapította, hogy von Fink volt Hitler magánvagyonának kezelője és megbízottja. Állításuk még bizonyításra szorult, Hitler neve ugyanis nem szerepelt azon a listán, amelyen azon prominens nácik voltak, akik magánszámlát vezettek a Merckfinknél. A szovjet propaganda azt állította, hogy von Fink a részvényesévé tette a Führert a regnálása alatt, de a bank ezt tagadta. Az amerikai hatóságokra Fink csak még rosszabb benyomást tett, mi alatt háziőrizetben tartották. Az amerikai pénzügyminisztérium jelentése szerint a bankár minden tekintetben pronáci, magas, sznob, kimért, pedás és egy bürokrata. Azt mondják, hogy tökéletesen hűvös, a kegyetlenségig érzelemmentes és végletesen ambíciózus. 1945. május végén az amerikai tisztek átvitték von Finket a házi őrizetből egy internáló táborba, hogy ott hallgassák ki. Úgy találták a bankár elég dörzsölt kliens, aki évekig próbálta kihasználni mindkét felet. Jó sokat keresett a zsidó bankházak, Rothschild, Dryphus, stb. átszervezéséből, miközben úgy tett, mintha védené őket. De most, hogy ez a ravasz fickó a fogságukban volt, vajon mit akartak kezdeni vele az amerikaiak? Mint kiderült, szinte semmit. 1945. októberében, öt hónap fogság után, az amerikaiak elengedték August von Finkbárót az internáló táborból. Az arisztokrata bizonytalan jövő elé nézett. Továbbra is ki volt tiltva a bankjából és a bizottságokból, és az árjásítások ügye is napirenden szerepelt. Ami megmaradt a Bécsi SM von Rothschild bankból, azt felszámolták. Néhány vagyontárgyat visszajuttattak Louis von Rothschild bárónak, aki az Egyesült Államokba emigrált. Willy Dreyfus, a családi bank egykori tulajdonosa, nem merészkedett ilyen messzire. Svájcba emigrált Bázelbe, miután a Merckfink 1938-ban áriásította a berlini bankját. Amikor a háborúnak vége lett, Dreyfus elkezdett utána járni annak, hogy vajon ő és meghalt partnerének örökösei anyagilag felelősségre vonhatnák-e von Finket az áriásításért. Mivel Dreyfusnak sem érdeke nem fűződött hozzá, sem pedig lehetősége nem nyílt rá, hogy újra nyissa a bankját, kárpótlást akart. Érthető módon vonakodott attól, hogy ismét német földre lépjen. Ennek ellenére átjött a határon, hogy személyesen mérje föl a jogorvoslati lehetőségeit. Ekkor futott össze véletlenül von Finkel egy találkozón Münchenben, 1946. szeptember 29-én. Von Fink milyen felháborodott, amikor a Drájfusz nem volt hajlandó üdvözölni őt. A sértődött von Fink azt mondta neki, ha a szerepek felcserélődnének, ő bizony kihasználná a lehetőséget, hogy megköszönje a másiknak a céget tisztességes átvételét 1937-38-ban. Amikor a Drájfusz jogi képviselője közölte von Finkel a műntjeni látogatásuk okát, elindítsák vele szemben a kárpótlási eljárást, a báró meglepetnek és eléggé aggodalmasnak tűnt. Beleegyezett, hogy zárják le az ügyet, amilyen gyorsan csak lehet de Dryfus habozott, és azt mondta, azonnal megszakít mindenféle tárgyalást, ha az arisztokrata bankár továbbra is bagatelizálja az árjásítás körülményeit. A két fél közt a tárgyalás nagyon fagyos légkörben folyt, és csupán három nap alatt le is zárult. 1946. október másodikán Dryfus és von Fink aláírtak egy megállapodást. Drájfusz két millió birodalmi márkát kap, főleg Allianz és Münchener rükk részvényekben. Ez kárpótolja azért, amiért a Merck Fink annak idején 1938 márciusában 1,65 millió márkával alul fizette a Dreyfus berliniágát, valamint jelzi a jó indulatát. Dreyfus korábbi partnerének Paul wallich aki az áriásítás után nem sokkal öngyilkos lett, az örökösei 400 ezer birodalmi márkát kapnak, szintén részvényekben. A megállapodást Fink és Dreyfus közt mégsem tudták nyélbeütni. A Merckfink amerikai tulajdonban volt, ezért a báró nem tudott hozzáférni a privátbankja vagyonához, pláne nem utalhatott át részvényeket Svájcba, ahol Dreyfus élt immár svájci állampolgárként. Mivel még nem lépett életbe az amerikai kárpótlási törvény a megszállt Németországra vonatkozóan, a megállapodást el kellett napolni. Közben von Finkre az amerikai nyomozók változatlanul célpontként tekintettek. Noha a nyomozás eredményeit szigorúan titokban tartották, a báró elleni eljárást biztosra lehetett venni. A Volkswagen gyárban 1945. április elején állt a munka. Alig volt már élelmiszer a fallers hatalmas komplexumban. A nácik elkezdték tranzitállomásként használni más koncentrációs altáborokból történő deportálásokra. Április 7-én az SS elrendelte a gyár kiürítését. Az egyik táborból száz férfi fogoly meghalt, miután több órányi távolságra északra, Vöbelinbe egy másik Neunengammei altáborba deportálták őket. 650 nőt, akiket a Volkswagen gyár csarnokában tartottak fogva, tehervagorokban deportáltak Zálcvédelbe, egy női koncentrációs táborba. Egy héttel később az amerikai csapatok szabadították fel őket. A Volkswagen gyárban maradt kényszermunkásokat szintén az amerikai csapatok szabadították fel 1945. április 11-én. Egy nappal a megérkezésük előtt a szadista gyári Anton Pieh elmenekült a telepről, de előtte ellopott több mint 10 millió birodalmi márkát készpénzben a Volkswagen pénztárából és a gyári milíciából 250 katonát a frontra küldött. Szülőföldjére, Ausztriába szökött a pénzzel, ahol a Porsche pié várta az érkezését a családi birtokon Szellámzében. Az előző nyolc évben a Porsche cég már kiszámlázott a Volkswagen telepnek körülbelül 20,5 millió birodalmi márkát, tervezési és fejlesztési szolgáltatásokért. Ez az összeg megalapozta anyagilag a Porsche cég háború utáni sikeres fejlődését, állapította meg két történész évtizedekkel később. 1945. május közepén a szövetségesek nyomozó csoportja rajta ütött Ausztriában a 400 hektáros birtokon Szellámzében és a Porsche cég provizórikus központján Gmündben. Elkezdték kihallgatni Ferdinánd porsét és mérnökeit a tankok és katonai járművek fejlesztéseiről. Amikor a kihallgatás keményebb lett, Porsche és a társai megtörtek és átadták a cég műszaki rajzait. A rajtaütéssel egy időben az OSS közzétette a fegyver- és kocsi tervezőről szóló feljegyzését. Hitler révén Porsét bízták meg az egyik kedvenc náci termék kivitelezésével, a Volkswagennel. Porsche emellett fontos szerepet játszott a náci háborús gépezet felszerelésében. 1945. július 29-én letartóztatták az 50 éves Anton Pécht és Porsche fiát Ferrit, és egy Salzburg melletti internáló táborba vitték őket. Ferdinand porsét t öt nappal később fogták el, de őt a Kranzberg kastélyba szállították Németországba. A 69 éves sztártervező felpanaszolta a kihallgatóinak, hogy már kimerítően kikérdezték mindenről Ausztriában. Hitler támogatása egyszerűen szükséges volt ahhoz, hogy sikeresen megvalósítsam az elképzeléseimet, mondta nekik. De a nyomozók kiemelt figyelmének nem csak az volt az oka, hogy Ferdinand Porsche a náciknak gyártott fegyvereket. A szövetségesek valójában maguknak akarták megszerezni az üzleti titkokat. És nem Porsche és Péh brutális vezetési módszerei érdekelték őket, sem az, hogy a Volkswagen gyárban körülbelül 20 ezer kényszermunkást és rabszolgamunkást dolgoztattak, Köztük ötezer rabot a koncentrációs táborokból. A szövetségesek nemigen töröttek a magulok sajnálatos munkamódszereivel. Őket főleg Porsche és Piech pénze érdekelte. Azzal vádolták meg őket, hogy ellopták a Volkswagen vagyonát a személyes hasznukra. És ebben nem tévedtek. Piech miután milliókat emelt el a Volkswagen pénztárából, továbbra is számlákat küldött Ausztriából a brit hadseregnek, a telep új felügyelőjének, több mint 1,25 millió birodalmi márkáról a Porsche cég szolgálataért, és még azt követően is, hogy a britek elfoglalták a telepet. Piéhet egyenlőre hivatalosan nem váltotta le a brit hatóság, ezért jogosnak érezte, amit csinál. Ferdinand Porsche tagadta a fosztogatás vágyát, végtére is a veje volt az, aki lopott a Volkswagen-től. Porsét öt hét után elengedték, és visszatért Ausztriába. Anton Piech és Ferri is hamarosan kiszabadult az internáló táborból, miután Porsche hetekig lobbizott a szövetséges hatóságoknál az érdekükben. De miközben az amerikai és brit nyomozók lassan tovább léptek a Porsche Piech csoporttól, a három ember egy másik szövetséges erőfigyelmét is felkeltette, a franciákét. 1945. április 4-én Bielefeldet, Rudolf August V szülővárosát elfoglalták az amerikai katonák. Napokon belül három amerikai tisztet szállásoltak el a házában. Rudolf August megvendégelte őket Steinheger pálinkával, a helyi Westfáliai dzsinnel, és elmondta nekik, hogy menne velük a szovjetek ellen. Az amerikaiaknak halvány fogalmuk sem volt arról, hogy a vendéglátójuk egy Waffen-esztiszt. Rudolf August jókedve azonban öröktön tovább tűnt, amint a náci Németország kapitulált május 8-án. Bielefeld a brit zónába került. És mint a Waffen-SS tisztjét, a 28 éves Rudolf Augustot azonnal letartóztatták, és minden pozíciójából eltávolították. Ő vezette a család élelmiszercéget, céget, amióta az anyja, mostóapja és féltestvérei meghaltak egy amerikai bombázásban. Május 18-án jelentkezett a brit hatóságoknál kihallgatásra, és azonnal lecsukták. Azt mondták neki, hogy másnap stau műlébe viszik egy hatalmas, britek által felügyelt táborba, Bielefeldtől 30 kilométerre délre. Őt és fogolytársait aznap éjszakára egy használaton kívüli gyártelepre szállították a város szélén. Az örökös később így emlékezett. Hirtelen néhány fickó tűnt fel, akik azonnal verni kezdtek bennünket. Később úgy hallottam, hogy lengyelek voltak, de senki nem tudta biztosan. Én sem, mert azonnal fejbevágtak és elájultam. Amikor Rudolf August magához tért Stau nem tudott mozogni. Gyorsan elvitték egy brit katonai kórházba egy kastélyba néhány kilométerre a Holland határtól. Mialatt a fogságban lábadozott, elolvasta Thomas Mann első regényét a Budenbrok házat Budenbrocks Verfalleiner Familie. A könyv egy gazdag észak-német kereskedő család négy nemzedékéről szól, és főleg ezért a művéért kapta Thomas Mann a Nobel-díjat. A könyv nagyon elkeserítette Rudolf Augustot. Nem csoda. Ő volt az örököse egy megfogyatkozott észak-német üzleti dinasztiának, mozgásképtelen és fogoly a szülőföldjén, amit megviselt a háború és megszállták a külföldiek. De legalább ott volt a felesége, Suzy. Ő látogatta, és becsempészet neki a fogságba dohányt, társas játékot és természetesen csokoládés pudingport. 1946. januárjában 8 hónap után Rudolf Augustot elengedték, és bár lassan már járni kezdett, az orvosok azt mondták, hogy botra lesz szüksége egész életében. Rudolf August úgy gondolta, hogy a brit hatóságok azért vették őrizetbe, mert náci mostohapja Richard Kazelowski utódjaként bűnsegédi bűnrészes. Amikor Kazelowski vezette a doktor Ötkert a náci érában, a család jelentős hasznot húzott az árjásításokból, a fegyvergyártásból, a kényszermunkások és a rabszolgamunkások dolgoztatásából és az SS-nek és a vérmachtnak szállított élelmiszerből. Ráadásul Kazalowski fizetős tagja volt a Himmler baráti körének. De ez mind a sírba szállt Kazalowski halálával. A briteket csak az érdekelte, hogy Rudolf August a Waffen SS tisztje volt. Míg Rudolf Augustot fogvatartották, a Dr. Ötker és különféle leányvállalatai brit fennhatóság alá kerültek, és egy megbízott cégvezetőt neveztek ki az élükre. Rudolf Augustot a letartóztatása után kitiltották a családi vállalkozásból, most pedig a vagyonát is befagyasztották. Kitették a cégből, megtiltották, hogy dolgozzon, valószínűleg perbe fogják, mint eszesztisztet, és még mindig súlyos sebesültnek számított. Szabadon engedése után a feleségével és a gyerekeivel a családi birtok vendégházába költözött felt közelében. Frusztrálta a munkától való eltiltás, szeretett volna visszatérni az üzletbe. De nagyon keveset tehetett. Olvasott és járni tanult. Hosszú sétákat tett a fiával, miközben birkák és kecskék vették körül. Rudolf August azonban még nem nyugodott bele a kényelmes tétlenségbe. A puding herceg várta, hogy eljöjjön az ő ideje. Günther Quant is meglapult, miután a háború elveszett. Miközben Mágnás kollégáit egymás után letartóztatták, ő a csodával határos módon elkerülte a szövetségeseket Bajorország vidékein. Felmerült benne, hogy zónát cserél, és Hannoverbe költözik, ahol az idősebb fia Herbert lakott, a valaha szebb napokat látott Áfá akkumulátorgyár közelében, amely most a brittekhez tartozott. De miközben várta az amerikaiak döntését arról, hogy vajon perbefogják Nürnbergben, két német bíróság is vizsgálatot indított ellene, az egyik Hannoverben, a másik Starnbergben, közel ahhoz a városhoz, ahová menekült. 1945 végén letett a költözésről. Bölcsebbnek tűnt Bajorországban maradni. 1946. januárjára Günther úgy okoskodott, hogy a közelgő amerikai féridei választások pozitív változást hoznak a számára az amerikai megszállási zónában. A republikánusok nem gondolják, hogy a pénzlopás. Az ember már friss levegőt érez írta Günther egy barátjának. De mire a republikánusok szerű győzelmet arattak a demokraták felett, és azon az őszön visszavették a kongresszust is, Günther már rég letartóztatásban volt egy internáló táborban. 1946 március közepén CIC nyomozók két órán keresztül hallgatták ki Günthert Starnbergben. Szerinte a CIC nem volt más, mint az amerikai gestápó. Amikor kitöltötte az Omgusz hozzá hozzátett még egy részt, amely a dr. Günther Kuant politikai üldöztetése címet viselte, és amelyben a Goebbelsz vezényelte feltételezett rossz bánásmódról számolt be. Ez sem hatotta meg az amerikai nyomozókat. 1946. június közepén Güntert házi őrizetbe helyezték a polgármesterházában, a lloyd steteni tirkopf Júnihány Jó néhány úr figyelmét fölkeltette. Az amerikaiak lefoglalták az összes aktáját és Nürnbergbe küldték. Aztán 1946. július 18-án, tíz nappal a 65. születésnapja előtt a CIC letartóztatta Güntert. Ezúttal nem volt nagy szabású ünneplés. Először Starnbergbe vitték a börtönbe. 1946. augusztus végén átszállították egy internáló táborba Mószburgba, München-től Észak-Keletre, ahol listára tették a várható nürnbergi iparmágnás tárgyalásokra. A Günther elleni Hannoveri vizsgálat éppen akkor fejeződött be. A nyomozók szerint reakciós kapitalista, korai eszátag és katonai aktivista. A náci ideológia és a háborús gazdaság elleni befolyásának sokkal aktívabbnak kellett volna lennie a gazdasági életben elfoglalt pozíciójához képest, hogy az általa állított náci ellenessége hihető legyen. A személyes ellenszenve dr. Göbelz iránt semmi esetre sem tekinthető politikai állásfoglalásnak. A nyomozók sürgős kérést kaptak az Áfá munkaügyi képviselőitől, hogy tartsák távol Güntert és idősebb fiát Herbertet az akkumulátorgyártó céggel kapcsolatos bármiféle tevékenységtől. Egyszer és mindenkorra. Günterrel kapcsolatban kijelentették, hogy Németország gazdasági életében soha többé semmilyen pozícióra nem alkalmas. Günter elkezdett dolgozni a védekezésén. 1946. augusztusában felfogadott Starnbergben egy tapasztalatlan hely ügyvédet. Nehéz volt bármilyen jogi képviseletet találni. A németek millió számra ezt keresték, pláne egy nagy ágyút. Azután megbízta a családját, az alkalmazottait és az ügyvédet, hogy kezdjenek mentő nyilatkozatokat és dokumentumokat gyűjteni az érdekében. Az ügyvéd egyik első útja Magda legjobb barátnőihez, egy korábbi kvanthoz, Ellóhoz vezetett Berlinbe. Elló 1935-ben kilépett a náci pártból, de továbbra is szeretett vendég volt Göbelszéknél. Günther arra építette védekezése egy részét, hogy náci oponens volt és áldozat, akit Göbels megzsarolt, hogy lépjen be a náci pártba. Elló boldogan segített igazolni a hazugságot. Göbels minden alkalmat kihasznált, hogy becsmérelje és gúnyt üzzön a gyűlölt kvantból. Jelentette ki egyik eskü alatt írott nyilatkozatában 1946. augusztus végén. Kifordította az ismerős mesét a két ember kapcsolatáról. Güntert arra kényszerítették, hogy engedelmeskedjen Göbelsz követelésének és belépjen a náci pártba, amit attól tartva tett meg, hogy a propagandaminiszter elveszi tőle a fiatal Harald felügyeleti jogát, megszünteti az apai befolyását és beleneveli Haraldba a náci eszméket. Ellow kijelentette, hogy miután Goebbels sikeresen megszerezte Günther fiát, Harald sosem lett a náci ideológia híve, és az apja iránti szeretete és odaadása a körülmények ellenére sem szűnt meg. Az ilyen nyilatkozat Patyolat cédula néven vált ismerté, németül Perszilshine a híres német mosópormárka után. Ezzel a gúnyos kifejezéssel illettek bármilyen vallomást, amelyel tisztára akarták mosni a náci kollaboráció vagy ideológiai elkötelezettség folytját. A gyanúba fogott nácikat, akik tagadták a bíróság előtt az állítólagos bűnüket, ilyen nyilatkozatokkal tisztázták a családtagok, barátok vagy kollégák. Gyakran előfordult, hogy egy patyolat cédula elég volt ahhoz, hogy a nácizmussal vádolt német jóhír szóló igazolást kapjon, amely lehetővé tette, hogy visszatérjen a munkahelyére, vagy a mágnások esetében visszanyerje az irányítást a cégbirodalma felett, és visszakapja az igazgatósági pozícióit. Persze, Günthernek sokkal több kellett volna egyetlen patyolat cédulánál. Miközben az ügyvédjének nyilvánvalóan benne volt a keze Elló eskü alatt tett nyilatkozatában, Günther személyesen arra utasította az öccsét Wernert, Elló exférjét, Hogyha Ellótól vagy másoktól további felmentő nyilatkozatokat szerez, ne ígérjen és ne említse a pénzt. 1946. október végén Harald nyilatkozatot küldött Bengáziból a brit táborból, amelyben megerősítette Ellójét. Sosem voltam sem tagja, sem tagjelöltje a náci pártnak. A párt és a szervezetei elutasítása kizárólag apám hatásának köszönhető. Megtehettem. Mert mint dr. Göbels mostoha fiát, nem gyakran kérdezgettek ilyesmiről. Harald újrakezdésre vágyott. Arra gondolt, hogy a kiszabadulása után elutazik vagy tán emigrál Ausztráliába, Új-Zélandra vagy Egyiptomba. De hamar meggondolta magát. 1947 elején a 25 éves fiatalember készen állt visszatérni Németországba. Harald nézte, amint a bajtársait tucatjával engedik szabadon, de várnia kellett még a sorára. Hát ez már nem vicces. Az ember haza akar menni, hogy emberi lény legyen újra az emberek között. És nem hadifogoly a hatalmaskodók alatt, akik ugyan nagyon barátságosak, de egyetlen pillanatra sem felejtik el, hogy a legyőzött korábbi vérmakt egyik tagja vagy. Írta a az apjának. A legértékesebb patyolat cédulák azok voltak, amelyeket zsidó hátterű vagy zsidó kapcsolattal rendelkezők írtak, amiből durva köznyelvi fordulatként megszületett az alibi zsidó kifejezés. Mások tényleg valós nyilatkozatokat hoztak. 1946. októberében Georg Zax, Günther egyik korábbi igazgatója, levelet írt az Egyesült Államokból a DVM egyik igazgatósági tagjának. Günther anyagilag támogatta Zaxot, ezért 1936-ban el tudott menekülni Németországból. Zax most reagált Günther bebörtönzésére. Sajnálom, Kvantot, mert mindig rendesen viselkedett. Ha akarja, adhatok neki igazolást, ha nehézségek adódnak. A fia megúszta a göbelszféle tömeges öngyilkosságot. Nem várhatod el tőlem, hogy a németországi helyzetet enyhénítéljen meg. Természetesen sajnálom azt a sok embert, akik bár nem közvetlenül a saját hibájukból most komoly nehézségeket élnek meg, de ugyanakkor bármelyik tanult vagy akár tanulatlan személynek hamar föl kellett volna ismernie, hogy disznók vannak hatalmon. Günther nagyon akart a Zux igazolását, és Zax, aki ekkor az ohio Clevelandben tanított professzorként kohászatot meg is adta neki. Megesküdött, hogy Günther nagyvonalú anyagi támogatása segített neki abban, hogy kimenekítse az országból a családját és az ingóságait. És őszintén azt kívánta, hogy Doktor Quantot ne tekintsék háborús bűnösnek. A Mózburgi internáló táborban Günther elkezdte írni az emlékiratait. Írt a gyerekkoráról, a vállalkozói kezdetekről, külföldi utazásokról és a céges sikereiről a Vájmári köztársaság idején. Majdnem 30 oldalt szentelt a Magdával töltött időnek, csak azért, hogy náci ellenesnek fesse le magát, szemben a volt felesége és Göbelsz fanatizmusával. Szinte semmit nem írt az üzleti tevékenységéről a harmadik birodalom alatt. A fegyvergyártó cégét, a Deutsche Waffen und munitionsfabrikent háromszor említi, de kizárólag a semmit mondóan szelíd, katonai felhangoktól mentes DVM rövidítéssel. Azt sejteti, hogy a vállalat csak mozdonyokat, ipari alkatrészeket és gépeket gyártott. A DVM alkalmazottainak száma a háború alatt 15 ezerre nőtt, mondja Günther. De nem szól a több tízezer kényszer és rabszolgamunkásról. Szóba hozza kemény túlmunkát, amit a háborús terjeszkedés követelt tőle és az összes alkalmazottjától, miközben büszke rá, hogy eleget tudtak tenni neki. A memoár egyértelmű kísérlet volt arra, hogy kimosdassa magát, letagadja saját szerepét a harmadik Birodalomban és az amerikaiak kegyeibe férkőzzön a Nürnbergi perek közelettével. Egy egész fejezetet szentelt az amerikai utazásainak és az ország iránti csodálatának, és a szöveg végére vigyeztett egy nyálas konklúziót is. Amerika milyen gyakran jut eszembe, hogy a kontinens szárnyalása az egyik legcsodálatosabb fejezet az emberiség történetében. Tekintettel a hatalmas vagyonára és a kapcsolataira, Günther beismeri a memoáriában, hogy bármikor elhagyhatta volna a náci Németországot, és noha semmilyen háborúban nem szolgált, hűséges katonának festi le magát. Egy magamfajta üzletember elmehetett volna. Voltak barátaim külföldön, Észak és Dél-Amerikában, akik bármikor befogadtak volna. De azt szökésnek tekintettem volna. Megmaradtam az őrhelyemen. Szoros kapcsolatot ápoltam a legközelebbi kollégáimmal, gondját viseltem rengeteg munkásnak, és a rám bízott gyárakat és cégeket igyekeztem éppen megőrizni. Még Günther egyetlen bűnének a beismerése is öndicséret. Arról ír, hogy korán olvasta Hitler-Meinkampfját, míg német társai nem. Levolt írva benne, hogy mire számíthatunk, ha ez az ember kormányra kerül. Nem csak munkáról és kenyérről volt benne szó, hanem háborúról és más népek elnyomásáról is. Sajnos a legtöbb német nem olvasta el időben a könyvet. Ha megtették volna, elkerülhettük volna a német történelem legszörnyűbb fejezetét. Szemrehányást teszek magamnak, amiért nem vettem Hitlert komolyan. Ha én és néhányan mások kinyomtattuk volna a Mein Kampf kivonatát, és szétoztottuk volna millióknak azzal a feltétellel, hogy el is olvassák, kihagyhattuk volna ezt a fejezetet. A tömegfegyvergyártó azt is beismerte, hogy üdvözöltem az erős vérmacht visszatérését, mert azt hittem, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megzabolázzák a párt korlátlan hatalmát. Azt, hogy egy új világháborúra fogják használni, sokáig lehetetlennek tartottam. Megtévesztett, hogy Hitler állandóan a békéről beszélt. Németország veresége anyagi veszteséget jelentett Günthernek, Először is néhány áriásított cége visszakerült a jogos tulajdonosához, vagy annak örököseihez. Günther a berlini háza, az éverini birtok, a akkumulátor és textilgyár elvesztését is gyászolta. Sokat leromboltak, elfoglaltak, vagy a szovjet megszállás alatt álló területen feküdtek. Beismerem, hogy ezek a veszteségek nem sokat nyomnak alattban a német népet sújtó óriási katasztrófához képest. Mindazonáltal nekem nagyon fájnak. Tett egy halvány kísérletet arra, hogy tovább nyalogathassa a sebeit. Minden elvesztett gyárba, minden gépbe figyelmet, terveket és reményt imesztáltunk. Egy barátjának azt írta, hogy rossz a halottakról szóló szám, és meg is kérdőjelezte. Kinek van a leghalványabb fogalma arról, hogy a náciknak hány áldozat szárad a lelkén? A mószpurgi táborban, ahol több mint tízezer német fogó élt, kemény volt az élet az idősödő mogul számára. Günther vagy száz emberrel volt egy barakban. Reggel fél hatkor kelt, hogy mosakodni tudjon a fürdőben, ahol mindössze két csap volt. Az iparmágnás bádogedényből evett, rossz méretű ruhát és túl nagy cipőt viselt. Nyolc kartonpapírral tette viselhetővé. A háta meghajlott attól, hogy támlanélküli padokon és székeken üldögélt heteken át hogy ne a sorsán töprengjen esti tanfolyamokra járt a táboriskolájába. Tibet háromszor, Kelet-Afrika kétszer, Kína egyszer, mezőgazdaság hatszor, zenelmélet kétszer, pedagógia kétszer, európai-amerikai oktatás hatszor, India kétszer, keresztény vallások a történelemben háromszor, és legalább húszszor orvostudomány 7-8-ig. 1946 szeptember közepére az amerikai és német nyomozás rendületlenül folytatódott Günther cégbirodalmában, de egyenlőre még nem készült vádirat. Ehelyett Güntert táborról táborra vitték, végül Dachauba a korábbi koncentrációs táborba került. A körülmények sokat javultak Dachau-ban, amióta a nácik elhagyták. Központi fűtés, nagy fürdőhelyiségek, ahol egyedül lehet lenni, ha pontban reggel 6 kor felkelsz. Ami nem nehéz, hiszen 21 órától 6-ig éjszakai, 13-tól 15 óráig délutáni pihenés van. Hideg folyóvíz, háromszor egy hétig meleg víz, írta Günther egy barátjának. Amikor bevitték a Dachaui katonai kórházba szív problémák miatt, úgy érezte magát, mintha Amerika vendége lenne a legjobb német szanatóriumban. Nem volt rossz. Csodálatosan meleg szobák, folyóvíz, fürdőszobák és jó bőséges étkezés. Ráadásként a kiváló orvosi kezelés. A Flick család, apa és fia nem kevés fejfájást okozott az amerikaiaknak. Frankfurti kihallgatásaik nem bizonyultak túlzottan kielégítőnek, mivel Flickék válaszai a lehető legködösebbek és legellentmondásosabbak voltak. Ált a nyomozók feljegyzéseiben. Az idősebb Flick ellenállónak és a náci rezsim áldozatának mondta magát, akit kényszerítettek a nácik, hogy velük dolgozzon. Az áriásításairól szólva az igazságot kifordítva kreált egy kedvező mesét. Azért kötöttek üzletet, hogy a zsidó cég tulajdonosoknak segítsenek elmenekülni a nácik elől. Flick hangsúlyozta a konglomerátuma feltételezett decentralizált voltát is, mintha a döntésekért a felelősség a helyi igazgatókat terhelni. Azt állította, hogy nem volt köze a fegyvergyártáshoz vagy a kényszer és a rabszolgamunkások dolgoztatásához. Flick alvezérei, akik közül a legtöbbet 1946 elején már letartóztattak, ugyanezt a védekezést választották. A vallatás során Flick a rombach acélművekben lévő kényszer- és rabszolgamunkások élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos minden felelősséget a náci hatóságokra és a többi igazgatóra hárított. Az osztárbájtereket szinte túl szép szobákban helyezték el, jelentette ki a Flick körökös az egyik vallomást tételénél. Otto Ernst azt állította, hogy a lehető legkevesebbet akart foglalkozni a munkakörülményeikkel, de állítása szerint az észrevette, hogy az osztárbájterek szabadon járhatnak-kelhetnek, és hogy milyen jól tápláltnak tűnnek. Az étel kitűnő volt. Drótkerítés? Nem tudom. Otto Ernst tagadta, hogy bármi különbség lett volna a szabadmunkások és a kényszermunkások bérezése között. Elfben a birodalom politikája az volt, hogy egyenlő munka, egyenlő teljesítmény, teljesen mindegy volt, kivégzi a munkát. Válaszul Otto Ernst bizar állításaira, Joseph Markü a flikékhez kirendelt amerikai nyomozó kényszermunkával és vagy tíz évnyi börtönnel fenyegette meg, ha tovább hazudik. Nem volt hatása. Viszont a flikk örökös panaszosan szóvá tette, hogy ugyanazon a folyóson börtönözték be, mint a hírhet náci mészárosokat, Oswald Polt és Otto Ohlendorfot. A helyzet iróniája, hogy ezek az emberek Otto Ernst apjával együtt a tagjai voltak a Himmler baráti körnek. Az idősebb Flick még Olendorf 1943-as előadására is elment Göbelz Propaganda Minisztériumába, ahol a keleti fronton forgatott film kíséretében Olendorf az Einsatzgruppe D parancsnokaként teljesített szolgálatáról mesélt. A Szovjetunióban több mint 90 ezer ember, főként zsidók lemészárlásáért volt felelős. 1946. márciusában Robert H. Jackson legfőbb ügyész kinevezte Telford Taylort a helyettesének az első és legfőbb Nürnbergi perben. Taylor elnököl majd az utólagos eljárások osztályán. Subsequent Proceedings Division is, amelyre a háborús bűnökkel foglalkozó tanács vezetőjének hivatala Office of Chief of Council for War Crimes épült. Ennek az amerikai váthatóságnak részben az volt a feladata Németországban, hogy kivizsgálja a nagyvállalatok tevékenységét. Abban a hónapban Joseph Markű értesítette a sajtót Flick hivatalos letartóztatásáról és a náci háborús gépezet mögötti legnagyobb hatalomnak nevezte őt. Nyomatékosan azt javasolta, hogy a mogult bíróság elé más iparmágnásokkal együtt. Amikor Márkű végül a megnyerő a Harvard jogi karán végzett Télor elé terjesztette a nyomozás és a kihallgatások eredményét, világossá tette, milyen erős jelöltnek találja friket a nünmergi perre. Márkű modern, önerejéből felemelkedett német rablóbáróként jellemezte frikket, akit perverz vágy hajtott az abszolút hatalomért. Ipari felemelkedése gátlástalan és kegyetlen műveleteken alapult. Olyan egyéneket és cselekedeteket támogatott, amelyeket ma elítél a felháborodott világ. Megfosztotta az egyszerű munkásokat a munkájuk gyümölcsétől. Igen jelentős mértékben volt részese az árjásítási programoknak. Részt vett a brutálisan megtámadott és leigázott országok tulajdonainak és áruinak fosztogatásában. Több tízezer férfi és nő kényszermunkást munkást használt, akiket erőszakkal hurcoltak el otthonaikból és országukból. Flick volt a legnagyobb egyéni fegyvergyártója a náci hódító háborúnak. írta a feljegyzésében Márkű Télornak. Csak a harmadik birodalom, ahol hatalma termékeny talajon növekedhetett, bukása vetett véget az álmainak. Markű, aki arra a következtetésre jutott, hogy a mágnás, aki ukrán kényszermunkásokat használt az elrabolt francia tulajdonaiban és francia kényszermunkásokat az Ukrajnában elrabolt tulajdonaiban, olyan ember, aki ledöntötte Európa nemzeti határait, hogy kielégítse saját személyes hatalmi ambícióit és a vádlottak padján a helye Nürnbergben. 1946. novemberében az idősebb és ifjabb Flikket az omgus Frankfurti kartelfelszámolási csoportjából a Nürnbergi háborús bűnök szekciójába szállították. Ez egy hónappal azután történt, hogy az első Nürnbergi perekben ítéletet hirdettek. Flick régi cimboráját Göringet halára ítélték, de a kivégzése előtti éjszakán öngyilkos lett. Helyette a korábbi náci külügyminiszter Joachim von Ribbentrop lett az első nőn mergi vádlott, akit felakasztottak. Von Ribbentrop társadalmi felemelkedése a bitófán ért véget. A rabszolgahajcsár Fritz Zaukelt egy órával később akasztották fel. Robert Ley, aki Ferdinand Porsche Volkswagen gyárát pénzelte, ugyancsak öngyilkos lett a tárgyalás megkezdése előtt. Günther régi barátját, Walter Funkot húsz évi börtönre ítélték, miként Porsche háborús versenytársát Albert speer is. A volt kancellárt, Franz von Papent, akinek a bosszú vágya segítette Hitlert hatalomra, felmentették, ahogy Flick barátját, a birodalmi bank volt elnökét, Halmár schacht is. Flick már felbérelte Schacht ügyvédjét, hogy segítsen neki a védekezésében, de még mindig nem történt meg a vádemelés. Nem lehetett tudni, lesz-e egyáltalán tárgyalás. Mindazonáltal Frick úgy készült, hogy harcolni fog. Amikor a fő tárgyalás Nürnbergben befejeződött, világossá vált, hogy nem lesz egy másik szövetségesek vezette tárgyalás a német üzletemberek ellen. Először is Halmár Schacht felmentése rossz recedenst teremtett. Túl ezen a szövetségesek tartottak egy szovjetek által dominált antikapitalista kirakatpertől is, valamint attól, hogy a nép érdeklődése kihúny egy újabb hosszú eljárás során, amely elterelheti a figyelmet az első Nürnbergi per valós eredményeiről. A háborútól megviselt brittek a költségek miatt szintén aggódtak. Így aztán az amerikaiak egyedül álltak neki. Telford Taylor, aki Robert H. Jackson után lett a legfőbb ügyész, beleegyezett, hogy 12 egymást követő tárgyalást irányítson Nürnbergben, kizárólag amerikai hatáskörben köztük három pert iparmágnások és vezérigazgatók ellen. Csak egy kérdés maradt. Kit válasszon közülük? 1945. november elején a francia hadsereg egyik hadnagya ellátogatott a Porsche-Pierre-Birtokra Ausztriába a szellemzébe. Ferdinand porsét, a Fiat Ferrit és a Vejét Anton piech nem régen engedték szabadon az amerikai és brit hatóságok, de további vizsgálatokra még számíthattak. A francia tiszt meghívással érkezett. Egy francia bizottság, amelyet a kommunista ipari miniszter együtt akar dolgozni Ferdinand Porséval a Volkswagen autógyár francia verziójának felépítésén a Renault segítségével, amelyet azután államosítottak, hogy kollaborált a nácikkal. Mivel Porsche nagyon szeretett volna ismét együttműködni egy kormánnyal, azonnal tengernyi rajzot és műszaki adatot átadott a franciáknak. Aztán tárgyalni kezdett a bizottsággal Baden-Badenben a francia hatóságok főhadiszállásán, közel a német-francia határhoz. 1945. december közepén Porsche, Piech és Ferri már a második tárgyalási körre utaztak Baden-Badenbe, ahol azonban civilruhás francia tisztek váratlanul letartóztatták őket háborús bűnök gyanújával. Mint kiderült, a Porsche versenytársa a Peugeot panaszt tett a kormánynál, amikor hírét vette a tárgyalásoknak. A Peugeot úgy látta, hogy a franciák gesztusa a Porsche felé hazafiatlan, tekintve a cég korábbi kapcsolatát Hitlerrel és a Volkswagen náci előtörténetét. Valójában a Peugeot a Renault-val való erősebb versenytől tartott. Még terhelőbb volt, hogy a Peugeot háborús bűnök elkövetésével vádolta a Porsét és Piigt. A Volkswagen kifosztott egy francia Peugeot-telepet, amelynek hét igazgatóját koncentrációs táborokba deportálták. Hármat közülük meg is öltek. Mindezt akkor, amikor Porsche és Piech vezették a Volkswagen komplexumot, ahol francia civilek és katonák ezreit kényszerítették munkára. De, ahogy ezt már megszokhattuk, a mágnások kegyetlen foglalkoztatási gyakorlata csöppet sem érdekelte a francia hatóságokat. Csak a Peugeot vágyja, a deportálások és a gyilkosságok ügyében késztette a franciákat a letartóztatásra és arra, hogy fogva tartsák a triót Baden-Badenben. Ferrit 1946 márciusában engedték ki a börtönből, de júliusig házi őrizetben tartották a Fekete Erdőben egy kis faluban, és csak akkor térhetett vissza Ausztriába. Közben Porsét és Piécht Párizs külvárosába szállították, ahol egy villacselét szárnyában helyezték előket, amely korábban a Renault család tulajdonában állt. Ahelyett, hogy a tárgyalás előtti időt börtönben töltötte volna, Porsét felkérték, hogy adjon tanácsot a Renault 4 CV-vel kapcsolatban. Miközben Porsche fontos észrevételekkel járult hozzá a kisautó autó a Renault vezérigazgatója azt mondta a kormánynak, hogy gyalázatos munkát végzett. A cég igazgatója, a francia ellenállás egyik hőse képtelen volt elviselni, hogy a német sztártervező, akit francia honfitársai ellen elkövetett háborús bűnökkel vádolnak, elismerésben részesüljön azért, mert segít egy francia autó megtervezésében. 1947. február közepén porsche és Piecht elvitték Párizs külvárosából egy szigorú katonai börtönbe Dijonba, hogy ott várják meg a tárgyalást. Mivel a két férfit börtönbe zárták, Porsche gyerekeinek, Louis Piechnek és Ferrének kellett megmenteniük a családi céget, amely komoly kihívások előtt állt. A Stuttgarti Porsche telep, amit magára hagyott az Ausztriába menekülő család és az alkalmazottaik, az amerikai hadsereg autószerelőműhelyeként funkcionált mindaddig, amíg Ferdinand Porsche magánvagyonával együtt amerikai ellenőrzés alá nem került. Mivel a család Ausztriába menekült, a németországi Porsche cég felszámolása komoly lehetőséget teremtett az amerikaiaknak. Közben visszautasították Porsche-osztrák állampolgárságért benyújtott kérelmét, hiszen letartóztatásban volt. Az állampolgárság lehetővé tette volna, hogy a cégét és a vagyonát kimentse az amerikaiak tulajdoni gondnoksága alól és átfigye Ausztriába, de nem így alakult. Más utat kellett találnia. A kemény idők kemény intézkedéseket követelnek. 1947 elején a Porsche testvérek elhatározták, hogy formálisan megosztják a családi vállalkozást. Louis megtartotta az osztrák állampolgárságát, amely az Anton Piechel való házasság révén illette meg. Létrehozott egy új céget Salzburgban Porsche néven, ahová bevitte a család osztrák vagyonát. Ferri megtartotta a német állampolgárságot, hogy megmentse a Stuttgarti Porsche telepet. De az amerikai tulajdoni gondokság miatt ezt a kísérletet a cég osztrák bázisáról az Alpokból kellett levezényelnie, ahol éppen azzal volt elfoglalva, hogy valóra váltsa apja álmát és megtervezze az első sportautót, amely a család nevét viseli. A Porsche 356-ot. Anton Piech a börtönből írt a Porsche társalapítójának, Adolf Rosenbergernek, és ezer dollárt kért tőle, hogy ő és Ferdinand Porsche, az a páros, amely egy évtizeddel korábban árjásította Rosenberger Porsche részvényeit, letehessék az óvadékot. Piech felajánlotta Rosenbergernek a Porsche amerikai szabadalmi liszenseit. Bár 1938-ban ridegen visszautasította a társalapító erre vonatkozó kérését. Rosenberger 1940-ben emigrált Amerikába és Ellen Robert néven élt Los Angelesben. A háború után táviratot küldött Louis Piéchnek. Louise a válaszában kifejezte reményét, hogy a tulajdoni gondnokság megszüntetése után ismét üzleti kapcsolatba léphetnek. Hamarosan rendszeres levelezésbe kezdtek. Rosenberger Ferrynek is írt, sőt, csomagot is küldött a családi birtokra. Egyértelműen azt remélte, hogy ismét a vállalat tagja lesz. Mivel Ferdinand, Porsche és Anton Piech a tárgyalásra vártak Franciaországban, a következő nemzedék pedig a Porsche túléléséért küzdött, úgy festett, hogy a zsidó Rosenberger tényleg visszatér ahhoz az autótervező céghez, amelynek a társalapítója volt. Miután egy évet töltött táborok zárva, 1947. szeptember közepén Günther Quandtnak megmondták, hogy nem lesz a Nürnbergben megvádolt iparvágnások között. Ehelyett a 66 éves férfit az ellene összegyűjtött összes bizonyítékkal Telford Taylor háborús bűnök elleni hivatala a német igazságszolgáltatásra bízta. Az első 30 között, akiket átadtak a németeknek, ott volt Günther Quant német fegyvergyáros, Mrs. Paul Josef Goebbels előző férje. Írta az Associated Press 1947. október 27-én a Dachau-i eseményről tudósítva. Starnbergben egy ügyész vádat emelt Günther ellen. Azzal vádolták, hogy a náci rezsim egyik főbűnöse volt, de csak azt hozták fel ellene, hogy hasznot húzott a fegyver és lőszergyártásból. Amikor 1947 elején elkezdődött a hidegháború, a Truman kormány számára nem az volt az elsődleges kérdés, hogy megbüntessék Németországot, hanem hogy segítsék a gazdasága fellendülését. Röviden az Egyesült Államok bástyát akart Európában a kommunizmus ellen, és mivel Németország nyugati része előtt nyitott volt a lehetőség, hogy Európa legfejlettebb gazdasága legyen, ilyen formán feltartóztathatta a Szovjetuniót és felvirágoztathatta a kontinens többi részét is. George C. Marshall hamarosan bejelentette a nevét viselő segélytervet, amely Németországnak és más nyugat-európai országoknak 15 milliárd dollárt juttatott. Az amerikai katonai kormányzat vezetője Lucius D. Clay az amerikai megszállásra alapuló büntetőpolitikát a német önrendelkezésre irányulóra cserélte. Németország nyugati felében az amerikai és brit zónákat már ennek a váltásnak a jegyében vonták össze. Fontos változások következtek. A szövetséges hatóságok felgyorsították, a háborús bűnökkel gyanúsítottak és a náci szimpatizánsok átadását az úgynevezett német náci talanítási bíróságoknak, amelyek körzeti bírósági táblák voltak, hasonlóak a büntető ügyi bíróságokhoz. A vádlottak saját ügyvédet fogadhattak, ha megengedhették maguknak. De a vádlottak nagy száma miatt a bírók és az ügyészek döntően laikusok voltak, nem szakemberek, kivéve a legkomolyabb eseteket. A megvádolt egyén lehet főbűnös, bűnös, kisebb bűnös vagy követő. A náci rendszert nem felelős pozícióban elfogadó és ezért csekély büntető jogi felelősséggel rendelkező személy. Ha a vádlottat elítélik, a büntetés lehet börtön, munkatábor, pénzbírság vagy ezek kombinációja. Ha nem találják bűnösnek, akkor felmentett szeméről beszélünk. Természetesen a legtöbb német nem lelkesedett azért, hogy saját honfitársai felett ítélkezzen, akiket olyan bűncselekmények és politikai nézetek miatt állítottak bíróság elé, amelyeket az ítélkezők is sokan osztottak. És a vádlottak milliói sem hajlottak különösebben arra, hogy igazat mondjanak a háború alatti náci érzelmeikről vagy bűneikről. Számtalan bűn és titok mélyen eltemetett maradt. Günthert az átadás után is Dachauban tartották. A szökésétől tartva a tábor egy olyan részébe szállították, ahol más német háborús bűnökkel gyanúsítottak vártak a nácitlanítási perükre. Günther dachau támadásba lendült. 1947. október végén levelet írt az ügyvédjének, azt állítva, hogy leállította a fegyvergyártást a DVM-ben, miután 1928-ban megvette a gyárat, és csak akkor gyártott fegyvert, amikor a náci hatóságok megparancsolták 1943-ban. Az ügyvéd továbbította ezt az arcátlan hazugságot a Starnbergi bíróságnak számos tanúvallomással megerősítve. A húzás eredményes volt. 1947. december elején a Starnbergi ügyész mérsékelt a vádat, főbűnösről bűnösre változtatva kvant státuszát, bár a jogi megalapozottság homályos volt. Güntert Dachauból egy kényelmesebb internáló táborba vitték gármis partenkirchenbe az osztrák határ közelébe egy hegyi városba de neki ez nem volt elég. 1948. január 10-én újabb levelet írt a Starnbergi bíróságnak, amelyben arról panaszkodott, hogy másfél éve minden alap nélkül ül börtönben. Követelte, hogy azonnal bocsássák szabadon és kisebb bűnösként kezeljék, szégyentelenül azt állítva, hogy zsarolás következtében lett párttag és hogy évekig a legkomolyabban üldözte a Nemzeti Szocialista Kormányzat. Tíz nappal később Güntert kiengedték a további eljárás lefolytatásáig. A Starbergi bíróság óvadék nélkül szabadon bocsátotta. Megmagyarázhatatlan módon nem tartottak a szökésétől. Még ugyanebben a hónapban kinevezték az új ügyészt Julius Herfet. Günternek komoly ellenfél volt Herf, egy prominens közvádló. A kőkemény logikával bíró férfi 1933 előtt Berlinben eszátagokkal szemben képviselte a vádat, most pedig Bajorország legjelentősebb nácitlanítási ügyéért volt felelős. Csípős szellemességével, pontos fogalmazásával, éles vádló hangnemével és elegáns öltönyeiben egy kis beparfümözött kendőt viselt a zakója zsebében, Herftől egész Németország tartott. 1948. február 8-án Herf módosított vádat emelt Günther ellen a Starnbergi bíróságon. A kezdeti vádnál jóval súlyosabb állt elő. Azzal a megállapítással kezdte, hogy ha Günther NSDAP tagsága Göbesz zsarolásának is volt az eredménye, a mágnás akkor sem szenvedett hátrányt a párt állítólagos ellenségessége miatt. Semmilyen akadályt nem gördítettek a kereskedelmi vagy ipari érdekeltségeinek megszilárdítása és bővítése elé. Valójában Günther az illetékes birodalmi hatóságok teljes támogatását élvezte üzleti érdekeltségei tekintetében, állította a herf. Ennek alátámasztására felsorolt 29 igazgatósági pozíciót, amelyeket Günther a náci Németországban olyan általa irányított cégekben, mint az ÁFA és a DVM betöltött valamint felügyelőbizottsági tagságokat a Deutsche Banknál, a Daimler Benznél és az AG-ben. A mágnás fegyver- és lőszergyártásának felidézésén túl Herf a Günther elleni vád középpontjába a brüsszeli székhelyű akkumulátorgyár a Tudor többségi részesedésének sikertelen kisajátítását állította. Annak ellenére tette ezt, hogy rengeteg dokumentált bizonyítéka volt a sikeres és megkísérelt árjásításokról és kisajátításokról szerte a nácik által megszállt Európában. Ezeket mind végrehajtották Günther, a fia Herbert, valamint a segítőtársaik az Áfánál. Ebben az ügyben, szemben a többivel, Herfnek volt egy koronatanúja is, Leon Laval, a tudor legfőbb részvényese. Günther és kollégái nyomást gyakoroltak Leválra, hogy adja el a részesedését, mi alatt ő a Gestapo fogságában, a fia pedig egy koncentrációs táborban volt. 1948. február végén Günther az egyik tapasztalatlan ügyvédet egy másikra cserélte, akit épp akkor vettek fel a kamarába. Ez rossz jelnek számított, közeledett a tárgyalás ideje. Günther új ügyvédje egy hónapos halasztást kért, hogy megismerkedhessen az ügyel és időt nyerjen. A védelem stratégiája agresszív volt. Herf vádiratára válaszul Günther egy 164 oldalas életrajzot és cáfolatot írt, és a felmentését követelte. Günther azt állította, hogy Herf vádjai közvetett bizonyítékon és álérveken alapulnak. És beadott nagyjából 30 patyolat cédulát is, amelyek Herberttől és más közeli üzleti partnerektől származtak, akik mind Günther morális tartását, no meg a sajátjukét bizonygatták. Azok az emberek, akik alapvető szerepet játszottak a kvantbirodalom tömeges fegyvergyártásában, áriásítási stratégiájában, a rabszolgamunkások használatában, most mind összesereglettek, hogy eltüntessék a nyomokat. Günther nácitlanítási pere 1948. április 13-án kezdődött Stanbergben. Egy héttel előtte Bajorországból Stuttgartba költözött, egy előre gyártott elemekből épült kisházba Ferdinand Porsche szomszédságába. Úgy tervezte, hogy ingázni fog Starnbergbe a tárgyalási napokon. Nyolc volt kitűzve április közepétől július végéig. Haraldnak és Herbertnek személyesen kellett tanúskodniuk. Harald 1947 áprilisában szabadult a Bengáziban lévő brit hadifogolytáborból. A 26 éves fiatalember addigi élete felét göbels háztartásában, a fronton és fogságban töltötte. Ez idő tájt hegesztő és olvasztó munkásként, valamint kőművesként dolgozott, és hamarosan gépészmérnöki tanulmányokba kezdett Hannoverben. Mivel sosem lépett be a náci pártba, nem kellett keresztülmennie a nácitlanítási eljáráson. Harald féltestvérét Herbertet 1946 végén nácitlanították Hannoverben. Őt, aki önként csatlakozott a párthoz, részt vett a franciországi árjásításokban, segített megtervezni és felépíteni egy koncentrációs altábort Alsó-Sziléziában, és felelős volt egy akkumulátorgyár személyzetéért Berlinben, ahol több száz női foglyot bántalmaztak, akiket egy koncentrációs táborból hurcoltak oda, felmentette a mindenről mit sem tudó nácitlanítási tábla. A bírák úgy ítélték meg, hogy az örökös sosem támogatta aktívan a pártot, épp ellenkezőleg, nyíltan kritizálta a politikájukat. Herbert szabadon távozhatott. Günther fiai elsőként jelentkeztek a védelem tanuljának. Harald arról beszélt, hogyan becsmérelte Göbels az apját, amiért nem náci, míg Herbert beszámolt a veszekedésekről Günther és Magda között az asszony antiszemitizmusa miatt. Miután a gyerekek megtették a dolgukat az apjukért, Leon Laval állt a tanúk emelvényére. Herv nem tett nagy szívességet azzal, hogy Laval köré építette fel a vádat. A tudor történet komplex ügynek számított, Laval pedig nem volt tökéletes tanú. Akadt ugyanis egy igen jó náci kapcsolata a tudor átvételi kísérlete idején. Herbert Göring a Reich Marshall korrupt féltestvére, és ez a tény nem sokat segített a vádhelyzetén. Még kevésbé volt szerencsés, hogy Laval kifejezetten nem kedvelte Güntert. Őt tette felelőssé, amiért a gestápó letartóztatta. Laval erre nem szolgált bizonyítékkal, de ellenszenve árnyékot vetett a tárgyalásra. A tanuvallomások ordítozássá fajultak. Lavált saját ügyvédje figyelmeztette az érzelem kitörései miatt, és mert számos társát hívta tanuskodni, akik még inkább alásták az ügyet. Günther vidáman szemlélte a történteket. Úgy hitte, a teljes felmentése majdnem biztos. Záróbeszédében Herf elmondta, hogy Günther akkor próbálta a részesedése eladására kényszeríteni levált, amikor a legkiszolgáltatottabb volt. Az ügyész fölidézte Günther áriásítási és kisajátítási erőfeszítéseit szerte a nácik által lerohant Európában, hogy világossá tegye, a mágnás hatalomvágya kiterjedt az egész kontinensre, Túlment Lavalon és a Tudoron. Azt javasolta, hogy Güntert, mint a nácik támogatóját és haszonélvezőjét nyilvánítsák bűnösnek. Büntesség fél millió német márkára, másfél évi munkatáborra, amibe számítsák be a már letöltött időt. A Starnbergi bíróság nem értett ezzel egyet. 1948. június 28-án Günter 67. születésnapján hozott ítéletükben csupán a nácik követőinek találták. Egyetlen büntetése a tárgyalás költségeinek megtérítése volt. A bíróság apolitikus embernek látta, aki teljes mértékben elutasította a nácizmust. Míg a Magdával és Göbelszel folytatott veszekedések nem tekinthetők aktív ellenállásnak, a bírók úgy találták, hogy tényleg a propagandaminiszter kényszerítette Güntert, hogy lépjen be a náci pártba. A laikusokból álló bíróság nem tekintette Güntert a Hitler rendszer haszonélvezőjének sem. Úgy ítélték meg, Günther visszautasította, hogy az általa vezetett gyárakat a zsarnokok fegyverkezési politikájának szolgálatába állítsa. Noha valójában, ő volt az egyik legnagyobb fegyvergyártó a harmadik birodalomban. A bíróság szerint az Európa szerte történt áriásítási erőfeszítései nem számítanak elfogadhatatlan expanziós politikának. Viszont negatív színben látták Lavalt, kielentve, hogy egy üzleti vitát politikai kérdését tett. Nagy hatást gyakorolt a bírákra a sok Güntert támogató nyilatkozat is, különösen a zsidó háttérrel vagy kapcsolatokkal rendelkezőké. Ezek ugyanis Günter emberi mi voltáról tanúskodtak, gondolta a bíróság. Mindennek tetejébe arra a következtetésre jutottak, hogy a külföldiekkel rendesen bántak Günter gyáraiban. Csak egyetlen volt kényszermunkás tanúskodott másként, és ő sem vádolt a Güntert semmi személyes, rossz cselekedettel, vonta -e a bíróság rosszul a végkövetkeztetést. Herv fellebbezett. A tárgyalásra 1949. április végén került sor Münchenben. Günter ezen egészségügyi okokra hivatkozva nem jelent meg személyesen. Herv a záróbeszédében Max Weber a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme Die Protestantische Étik und der Geist des Kapitalismus című könyvére hivatkozva világította meg Günther személyiségét. A hatalomra törekvés mámora, egy hatalmas vállalat felépítésének mámora, az önmegerősítés megszállottsága a gyökere mindennek, és a saját munka értékébe vetett hit nem csak azért, mert a munka valami erkölcsös dolog, hanem mert a vállalat felépítése a végső jó, és minden, ami ennek ellenáll, rossz, jelentette ki. Herf ismételten günter elítélését javasolta, de a Bajor fellebbviteli bíróság helyben hagyta az alsóbb fokú tanácsítéletét. Nem volt egyértelmű bizonyíték arra nézvést, hogy Günter túlzott előnyöket szerzett volna magának, állapította meg a bíróság. Mindazonáltal a bíróság elismerte, hogy nehéz az állásfoglalás egy olyan ember esetében, aki egész életében bizonyította, hogy tudja, hogyan kell nagy vagyont és nagy gazdasági hatalmat teremteni. 1949. május 23-án, négy héttel a Müncheni fellebbviteli bíróság ítélete után az országot hivatalosan is kettéosztották. A Német Szövetségi Köztársaság, népszerűbb nevén Nyugat-Németország NSK egy új államban egyesített három megszállási zónát, az amerikait, a britet és a franciát, amelynek Bonn lett a fővárosa és Konrad Adenauer kancellár a vezetője. Az előző nyáron a német márka lépett a birodalmi márka helyére, mint az ország hivatalos pénzeszköze, így fékezvén meg a meglóduló inflációt. A szovjet zóna hamarosan átalakult Német Demokratikus Köztársasággá, Kelet-Németországgá, NDK és Kelet-Berlin lett a kommunista államfővárosa. Herf még egyszer utoljára fellebbezett az ítélet ellen. 1949. decemberében a Bajor Megsemmisítő Bíróság fenntartotta a fellebbviteli tanács ítéletét azt állítva, hogy Günther ügyében nem volt meggyőző bizonyíték a bűnösségre. Noha a mágnás kezdetben fel volt háborodva, hogy nem minden vádpontban mentették fel, hamarosan a legzseniálisabb ítéletként ünnepelte a döntést. De Günther még mindig nem volt biztonságban. Ugyanez év decemberében vizsgálat indult ellene Berlinben a Pertrixben dolgozó kényszermunkásokkal kapcsolatos rossz bánásmód miatt. Mások mellett vagy 500 női foglyot vittek oda a koncentrációs táborból, ott dolgoztatták és tartották őket fogva egy közeli altáborban a háború utolsó időszakában. Günther azt állította, hogy a háború alatt csak kétszer látogatott el az akkumulátorgyárba, és fogalma sem volt az úgynevezett Judenlagerről, táborról a Pertrixben. A fiát Herbertet is védte, egy hasonló vizsgálat Herbert tevékenységéről a Pertrixben nem vezetett sehová. Egy az ügyvédjének írott levélben Günther tovább hazudott, és azt írta, hogy Herbert, mint a gyár kereskedelmi igazgatója, a háború alatt nem volt felelős a személyzetért. Valójában Herbertnek pontos tudása volt a kényszermunkások és a rabszolgamunkások használatáról a gyárban. Állapította meg egy történész később. 1950. február 24-én egy Berlini nácitlanítási bíróság rehabilitálta Güntert, miután a város maradék zsidó közössége nem emelt kifogást. A Mágnás 29500 német márkát számlázott ki az Áfának az ügyvédi költségekre, és visszament dolgozni. Günter szabad ember lett. Új évtized kezdődött, és ezzel új korszak németországban. A hatalmas fellendülés és a síri csend korszaka. Noha Julius Herfnek el kellett fogadni a Günther kvant szinte felmentését, a makacs ügyész még nem végzett a harmadik birodalom nyerészkedőivel. Új lehetőség nyílt meg előtte az igazságszolgáltatásban. Vádat emelt egy bizonyos August van Fink báró ellen. Az amerikai nyomozók alapos vizsgálata ellenére Bajorország leggazdagabb embere végül nem lett komoly jelölt a Nürnbergi tárgyalásra. 1948. november elején Herf viszont bűnösként vádolta meg von Finket, elkötelezett nácinak nevezte, aki 20 millió birodalmi márkát gyűjtött Hitler művészeti múzeumára. A rezsim bőkezűen megjutalmazta von Fink erőfeszítéseit, mutatta ki Herf. A két bank, a berlini Dreyfus és a bécsi Rothschild áriásítása megnégyszerezte a magánbankja a mergfink hasznát. Von Fink nácitlanítási tárgyalása Münchenben volt 1948. december végén. A bankár elleni koronatanú Willi Dreyfus volt. Noha Dreyfus és Von Fink gyors magánegyességre jutottak, még 1946. októberében nem engedték nekik, hogy végrehajtsák azt. Az amerikai törvények szerinti formális kárpótlási eljárást le kellett folytatni. Miután 1947. novemberében életbe lépett a kárpótlási törvény, a két férfi újra tárgyalni kezdett. 1948 augusztusában, kimerítő alkudozás után végül ugyanabban egyeztek meg, mint két évvel azelőtt. Dreyfus részesedést kapott volna, hogy kárpótolják azért, mert a Merck alul fizette a bankja berlini fiókját. Ugyanígy részesedést kaptak volna Dreyfus volt partnerének, Paul wallich az örököse is. Drájfusz kitartott amellett, hogy Wallich, aki az árjásítás után öngyilkos lett, megaláztatásokat szenvedett el a Merckfink vezetésétől, ami nagyban hozzájárult az összeroppanásához. De aztán Dryfus megváltoztatott egy utolsó bekezdést a megállapodásban, amely arra kötelezte volna, hogy ő és Vallih örökösei fizessék vissza a kárpótlásként kapott részesedést, ha egy jövőbeni német törvény semmisíteni a megállapodást. Von Fink, aki lehetőséget látott az elúszni készülő részesedés visszaszerzésére, visszatáncolt. Hirtelen azzal állt elő, hogy az amerikai kárpótlási törvény nem alkalmazható a megegyezésükre, és bármilyen vád, miszerint az ő bankja felelős vallik öngyilkosságáért, sértő. A megállapodás lekerült a napirendről. 1948. december 22-én, a tárgyalás kezdetén az általában kérlelhetetlen herf, Tisztázatlan okokból megváltoztatta von Fink elleni vádindítvány minőségét bűnösből kisebb bűnösre. Ugyanazon a napon a tárgyalóteremben von Fink minden vádat tagadott. A bankár szerint a Dreyfus féle tranzakció jóhiszeműen zárult 1938-ban, és az, hogy a bankja megszerezte a Rothschild bankot azért történt, hogy megvédje a tulajdonos vagyonát a náciktól. Azt is állította, hogy adománygyűjtő tevékenysége, mint a kuratórium elnöke, amely pozíciót Hitler kimondott utasítására kapta, nem a náci szimpátia kifejezése volt. Inkább a saját üzleti érdekei előmozdításának egy formája, állította. Valamint azt is, hogy a kapcsolatépítés az oka a bankja gazdagodásának a náci éra idején. Körülbelül 40 pacsolat cédulát terjesztettek a bíróság elé, mindegyik tanúsította von Fink apolitikus, sőt náci ellenes voltát. Köztük számos nyilatkozat zsidó ex-kollégáktól és ügyfelektől származott. Ez a védekezési forma meglehetősen gyakori volt a nácitlanítási eljárásokban. De aztán von Fink tárgyalása furcsa fordulatokat vett. Az is elég szokatlan volt, hogy Herf csökkentette a bankár elleni vád súlyosságát majd egy állítólag terhelő levelezés, amelyet a birtokában foglaltak le az amerikai nyomozók, eltűnt a bírósági iratok közül. A bíróság nagy hirtelen zárt tárgyalást rendelt el a Rothschild Bank árjásításáról szóló résznél, állambiztonsági okokból. A vád tanúj, akiket berendeltek, hogy fonfink ellen tanuskodjanak, nem jelentek meg, vagy hirtelen megváltoztatták vallomásaik lényegi pontjait a bíróság előtt. Von Fink egy korábbi bizalmasa később elmondta a Der Spiegel Hetilapnak, hogy a vád egyik lehetséges tanúja, aki gyűlölte Finket és sokat tudott róla, elképesztő summát, 500 ezer német márkát, akkoriban körülbelül 120 ezer dollárt kapott, hogy ne jelenjen meg a bíróság előtt. Azt beszélték, hogy a megvesztegetés a zsugori bankár tudta nélkül történt. De ezzel még nem volt vége. Julius Herf meleg volt. Ez nyílt titoknak számított. A 30-as évek elején a berlini alvilágban a bűnügyi ügyészt Zwule vagyis Melegzsül néven ismerték. Közvetlenül a von Fink tárgyalás kezdete előtt valaki felbukkant Herf irodájában és nyíltan utalt a jogász szexuális orientációjára. Elárult bizonyos részleteket nagyon kényes természetű dolgokról, amelyek felfedése pusztító lehet az ügyészre nézvést, mondta von Fink volt bizalmasa a Der Spiegelnek. A bíróság előtti tevékenységét ennek fényében kell majd szemlélni. A homoszexuális cselekedetek bűncselekménynek számítottak Németországban egészen 1994-ig, és sok plecska keringett. Szóbeszédek terjedtek herf és más ügyészek fiatalabb férfiakkal való kapcsolatairól, és von Fink bérencei alig várták, hogy feltárhassák ezeket. A von Fink elleni vád mérséklésén Túlherf a tárgyalás vége felé azt is bejelentette, hogy a továbbiakban nem említi a Rothschild árjásítást a vádbeszédében, azt állítván, hogy elhitta a bankár védekezését, miszerint azért szerezte meg a bankot, hogy megvédje a tulajdont. Miközben Willi Dreyfus vallomását hitelesnek tekintették, egy másik koronatanújét, a félzsidó Drájfusz igazgatóit, akit eleinte megtartottak a Merck Finknél az árjásítás után, figyelmen kívül hagyták, mert megbízhatatlan alkoholistának mondták a volt kollégái. 1949. január 14-én a Müncheni Náci Tlanítási Bíróság úgy ítélt, hogy von Fink csak követője volt a náciknak és 2000 német márka megfizetésére kötelezte az általános kárpótlási alapnak. A bírók a bankárpártját fogták, elfogadták az állítását, miszerint a múzeum élén betöltött szerepe nem a náci szimpátia kifejezése volt, csak a saját üzleti érdekeinek támogatása. A bíróság egyetértett abban, hogy Dreyfus komoly gazdasági hátrányt szenvedett a náci rendszer diszkriminatív törvényei miatt, de fenntartotta, hogy von Fink személyében nem felelős ezekért a törvényekért és nem is kovácsolt előnyt a helyzetből. A bíróság úgy döntött, hogy a Rothschild ügyben von Fink olyan példamutató módon viselkedett, hogy minden ellenkező híresztelés túlzás. A bíróság szerint az 50 éves bankár nagyszerű kereskedőmódjára nyilvánult meg, aki a tranzakcióval valójában jelentős veszélybe is sodorta magát a náci hatóságokkal szemben. A bíróság odáig ment, hogy a Rothschild ügyben tett erőfeszítéseit aktív ellenállásnak nevezte. Herf hamarosan megbánta, hogy engedett a zsarolásnak. Egy hónappal az ítéletet követően az ügyész fellebezést terjesztett be von Fink ellen. De ismét feltűnt ugyanaz a látogató az irodájában ugyanazokkal a fenyegetésekkel. Egy héttel a beadása után Herf egy tömör egymondatos feljegyzésben, amit a Müncheni bíróságnak küldött, visszavonta a fellebbezést. Ami von Finket illeti, nem volt teljesen elégedett a tárgyalás kimenetelével és fellebbezett. Az első világháborúban szerzett térd sérülésére hivatkozva amnestiát kért, hogy ne kelljen kárpótlást fizetnie. Megadták. Von Finket nácitlanították, és visszatért a munkájához. Herf és Dryfus nem volt ilyen szerencsés. Nem sokkal a tárgyalás után Herfet felfüggesztették, mint ügyészt homoszexuális törvénysértés miatt, miután fiatal emberekhez írt flörtölő leveleit kiszivárogtatták a nyilvánosságnak. 1951-ben Dreyfuss szerint a saját ügyvédje megállapodott a háta mögött von Finkel az eredeti megegyezés töredékéről. A báró addig húzta az időt, amíg az erőviszonyok az ő javára változtak. Ezután Dreyfuss az amerikai bíróságon támadta meg von Finket. A pereskedés egészen a legfelsőbb bíróságig jutott, de 1976-ban elutasították az ügy tárgyalását. Willi Dreyfus a következő évben 91 éves korában meghalt. Rudolf August Ötker nácitlanítása még bíróság elé sem került. A saját cégében egy belső bizottság nácitlanította, miután lemondott a dr. Ötker vezérigazgatói posztjáról. A brit hatóságok fosztották meg a pozíciójától, mert a Waffen-SS tisztje volt. 1947. április 9-én került az ügye a Dr. Ötker nácitlanítási bizottsága elé Bélefeldben. A bizottság teljes egészében a vállalat alkalmazottaiból állt. A 30 éves fiatalember hamis védekezése a következőképpen festett. Megparancsolták neki, hogy a Wehrmacht élelmezési szolgálatát hagyja el és csatlakozzon a waffen aztán kérvényezte a tiszti rangja visszaállítását, amit elveszített, amikor erőszakkal a waffen rendelték. Azért tette ezt, mert azt mondták neki, hogy a tiszti rang az előfeltétele annak, hogy cégvezető lehessen. Már addig is sok patyolat cédulát bocsátottak ki Rudolf August védelmében, és most a doktor Ötker számos alkalmazottja is mellette tanúskodott a bizottság előtt. A vád részéről nem voltak tanuk, mert senki nem vett észre semmiféle politikai aktivitást az örökös kapcsán. Az öttagú nácitlanítási bizottság elfogadta Rudolf August magyarázatát és felmentette, hozzátéve, hogy a waffen ssz kényszerítés mellett katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítették. Néhány hónappal később a brit hatóságok jóvá hagyták a felmentését. 1947. augusztusában Rudolf Augustot visszahelyezték vezérigazgatói pozíciójába több mint két év után. A következő hónapban többségi tulajdon része is kikerült a brit kontroll alól. Néhány nappal később Rudolf August az utolsó akadályt is leküzdötte. 1947. szeptember 20-án, a 31. születésnapján a brittek által kinevezett vagyonkezelőt hivatalosan felmentették a dr. Ötker felügyelete alól. Ismét Rudolf Augusté volt a család élelmiszeripari cége. A herceg újra szárnyalt. Hét héttel korábban, 1947. július 31-én Ferdinand Porsét és Anton Piecht kiengedték a dizsoni katonai börtönből, miután Louis Piech letette az egymillió francia frankosóvadékot. A férfiak ekkor már két éve szinte egyfolytában fogságban voltak. Visszatértek Ausztriába, és megengedték nekik, hogy ott várják meg a franciaországban országban tartandó tárgyalásukat, ahol háborús bűnökért vonják majd felelősségre őket. Az volt a vád, hogy kifosztottak egy pezsógyárat, amelyet kisajátított a Volkswagen, és koncentrációs táborba deportáltatták a Peugeot telep hétvezetőjét, akik közül hármat megöltek. 1948. május 5-én Dizsomban a katonai bíróság felmentette Porsét és Piét. A vád, ami eleve gyenge volt, összeomlott, miután francia tanúk vallottak a mágnások mellett. A bíróság úgy találta, hogy egyikük sem játszott szerepet sem a pőzsógyár kifosztásában, sem a vezetők deportálásában. Azt mondták, hogy mindketten a rabok szabadon mocsátásáért lobbiztak. A tárgyaláson meg sem említették, hogy Porsche és Pieh francia civilek és katonák ezreit használta kényszer és rabszolgamunkásként a Volkswagen komplexumban. Amíg ők fogságban voltak, Ferri és Luiz a családi üzlet megmentésével foglalatoskodtak, méghozzá úgy, hogy formálisan osztották azt. Louis Piech egy új céget alapított Porsche néven Salzburgban, míg Ferri fellendítette az eredeti Porsche céget Stuttgartban. Mindazonáltal egy kérdés azért maradt. Mit tegyenek a Volkswagennel? A egy gyár brit katonai ellenőrzés alá került, és a brittek átnevezték a telep körül épült várost Wolfsburgonak, ahol tömegesen gyártani kezdték az eredeti Volkswagen-t. Hitler népautójából a szeretett bogár lett. De azt Ferdinand Porsche tervezte, és a háború alatt kötött egy javadalmazási szerződést a Volkswagennel arra az esetre, ha az autót valaha is tömegesen gyártani kezdenék. És ez a pillanat végre elérkezett. 1948. szeptember közepén, néhány hónappal azután, hogy Ferdinand porsche és Anton Piecht felmentették Franciaországban, a családok tárgyalni kezdtek a Volkswagen új vezérigazgatójával, Heinrich Nordhoffal. A britek által megbízott vezetőnek is volt néhány folta közelmúltjában akárcsak Ferdinand Porsét, Günter Günther Quantot és Friedrich Flicket a náci rezsim őt is kinevezte Vervir amikor az Opelnél volt igazgató, ahol körülbelül 2000 kényszermunkást dolgoztatott. De miután nácitlanították, a brittek figyelmen kívül hagyták a bűneit. A tárgyalásokra az osztrák határhoz közeli Bajor gyógyfürdővárosban Bad Reichenhallban került sor, amely alig 15 kilométerre található Hitler volt hegyi pihenőházától Oberzalzbergben, ahol 12 évvel korábban Porsche bemutatta a Führernek a Volkswagen tesztautóját, és rávette, hogy engedélyezze a tömeges gyártást. Most egy másik megállapodásról tárgyaltak. Mennyivel honorálnák Porsche szolgálatait az elkövetkező években a Volkswagen bogár megtervezéséért? Sokkal. Az autó hatalmas siker lett. A Porsche család végül egy százalékos liszenzdíjban állapodott meg minden egyes eladott bogár után. 2003-ig a gyártás leállításáig összesen 21,5 millió készült belőle. Továbbá Louis és Anton Piech Zalzburgi új Porsche cége kizárólagos jogot szerzett a Volkswagen importjára. Ez a vállalat lett Ausztria legnagyobb autókereskedése és 2011-ben 4,6 milliárd dollárért adták el újból a Volkswagennek. Egy újabb, formális kötés még tovább erősítette a dinasztiát. Heinrich Nordhoff lánya hamarosan férjhez Ment Louis és Anton Pék egyik fiához. A többi német üzleti dinasztiától eltérően a Porsche Pieh klán 1933. januárjában a náci éra kezdetén a csőd szélén táncolt most pedig a háború után a Bad reichenhalle alkú helyet biztosított számukra a többi dinasztia mellett. Németország és Ausztria egyik leggazdagabb családja lettek. Mindez 1948. szeptember közepén történt, mielőtt legyártották volna az első Porsche sportautót, és miközben az eredeti Porsche gyár Stuttgartban az, amelyik egy napon milliókat termel majd a világ legkeresettebb autója révén, Egyelőre még az amerikai hadsereg vagyonellenőrzése alatt állt. Ausztriából ezt írt a Ferdinand Porsche. Gyászalom a Stuttgárti gyáramat minden nap. Noha Porsche Stuttgarti gyárának és vagyonának amerikai felügyeletét 1949. március elején megszüntették, a szabadság elég rövid életű volt. Adolf Rosenberger és a Porsche cég egy meglehetősen heves jogi csatát vívott 1948 nyara óta. Rosenberger nem tért vissza a vállalathoz. A zsidó emigráns kártérítést akart, hogy ismét részvényes legyen a cégben, amelynek a társalapítója volt, ugyanannyi részvényel, amennyit Ferdinand Porsche és Anton Piech elvett tőle az 1935-ös árjásítás során. Miután a Porsche cég elutasított mindenféle megállapodást, Rosenberger ismét a gyár vagyonának befagyasztását kérte. 1949. októberében meg is kapta, amit akart. Amikor az ügy 1950. szeptember végén bíróságra került, Porsche és Péh ügyvédje megállapodást javasolt Rosenberger ügyvédjének. 50 ezer német márkát és egy autót. Rosenberger választhatott. A Volkswagen Bogár luxus verziója, vagy egy Porsche 356. Az első sportautó, amely a család nevét viseli, és amit Porsche fia Ferri tervezett. Rosenberger nem ment vissza Stuttgartba. Los Angelesben volt, ahol a beteg feleségét ápolta. Így aztán Rosenberger ügyvédje elfogadta az ajánlatot, anélkül, hogy konzultált volna az ügyfelével. Levélben tájékoztatta az eredményről, miután az ügylet lezárult. A Porsche cég kiszabadult az amerikai kontroll alól. Rosenberger végül a Volkswagen bogarat választotta. Ferri immár visszatért Stuttgartba Ausztriából a sportautó terveivel. Végre az apja is követhette. Miközben folyt a jogi csatározás Rosenbergerrel 1949. júniusában, Ferdinand Porsche elindította a nácitlanítási eljárást. Ausztriában, ahol a nácitlanítási eljárások nagyvonalúak és lazák voltak, megvárta, hogy az ottani nácitlanítási buzgalom aláphagyjon. Az ügyvédei védekezési stratégiája lényegét tekintve ugyanaz volt, mint amit oly sok német alkalmazott. Porsche professzor csak egy műszaki ember volt, egy tervező. A politikai témák akkor is és ma is teljességgel távol állnak tőle. 1949. augusztus 30-án egy Stuttgart közeli nácitlanítási bíróság felmentette az autótervezőt, akit Hitler egykor a kedvenc mérnökének tartott. Ferdinand Porsche kivált boldog volt ezzel a döntéssel, mert azt jelentette, hogy nem kellett fizetni a perköltséget, amely nagyjából 39 ezer német márkára rúgott. Miután a gyárát szakaszosan befagyasztották, a két gyerekéből és a Stuttgart-i villája kiadásából élt. Ingyen barnátlanítottak. Ez az ingyen nagyon fontos volt nekem, írta egy barátjának néhány hónappal az ítélet után. Miután az SS egyenruha színe barna volt, a barnátlanítás, illetve a szín elvesztése nácitlanítást jelentett. Ferri, aki az S.S. önkéntes tisztje volt, és ugyancsak felmentette őt is egy nácitlanítási bíróság, kevésbé törődött új kollégái korábbi náci egyenruháinak színével. S.S. fekete és földszürke, a pontosság kedvéért. Hogy piacra dobja az első Porsche sportautót, társult Albert Prinzichel, aki már az elején belépett a Nemzeti Szocialista Pártba, Heydrich SS-biztonsági szolgálatának a tisztje volt, valamint szorgalmazta a szoros kapcsolatot Mussolini fasiszta pártjával is. Tömören igazi hívő volt. Három évet töltött a szövetségesek fogságában, míg végül kisebb bűnösnek ítélte egy nácitlanítási bíróság. Ezután szegődött el gyerekkori barátjához a Porsche kereskedelmi igazgatójaként és közben segített Ferdinand Porsénak, hogy sikerrel vegye a nácitlanítási eljárást. Prinzig felelt a patyolat cédulák összegyűjtéséért Ferdinand Porsche számára. A tervező nagyon hálás volt új alkalmazottjának. 1950. január közepén Porsche megírta neki, hogy mennyire lekötelezte, és hogy tudja, keményen dolgoztál, és sokkal hozzájárultál mindenhez, amit elértünk. Míg a kissé rozog rozoga Porsche többé nem játszott jelentős szerepet a nevét viselő autótervező cégben, a két volt SS-tiszt, Ferre és Princi épp hogy csak letette a névjegyét. 1949. novemberében elkezdődött Stuttgartban a Porsche 356 gyártása. 18 hónap alatt 500 készült belőle. Ezután Princi bemutatta a Porsche 356-ot az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb autópiacán. Hatalmas sikert alatott. Gazdag amerikaiak lettek a Porsche legfontosabb ügyfelei Németországon kívül. Végül nem a cég üldözött zsidó társalapítója, a német emigráns Adolf Rosenberger vitte a Porsche jól csengő nevét Amerikába, hanem princich, egy volt SS Hauptsturmführer. Míg a harmadik birodalom mágnásainak többsége alig kapott többet a bűneiért, mint egy kis fejmosást, volt valaki, akivel nem ez történt. 1947. március 15-én Friedrich Flicket öt társával együtt bevezették a igazságügyi igazságügyi a szűkös tárgyaló termébe. Telford Taylor, a tárgyalás amerikai főügyésze felolvasta a vádiratot. Flicket és társait háborús bűnökkel és emberiség elleni büntettel vádolták kényszermunkások és rabszolgamunkások tömeges használatáért. Flicket és négy vádlottat a kisajátított vállalatok kifosztásával is megvádolták a nácik által elfoglalt Franciaországban és a Szovjetunió egyes részein. Flick és volt jobbkeze Otto Steinbrink, valamint Flick unokatestvére Konrád Kalecs számos nagyszabású árjásításban is részt vett a náci Németországban a háború előtt. Flicket és Steinbrinket azzal is vádolták, hogy anyagilag támogatták az SS-t és büntetteit, mint a Himmler baráti tagjai. Mind a hat vádlott ártatlannak vallotta magát. A flik ügy volt az ötödik a tizenkét amerikaiak vezette tárgyalás közül a nürnbergi katonai törvényszéken, és háromból az első, amelyben iparmágnások voltak érintettek. Az Alfred Krupp és igazgatói, valamint az IG Farben vegyipari konglomerátum vezetői ellen indított perek szaporodtak az üzleti triumvirátus körül. Wilhelm Kepler és Paul Pleiger náci gazdasági funkcionáriusokat tíz év börtönbüntetésre ítélték az úgynevezett minisztériumi perben. Flick egyike volt a harmadik birodalom legnagyobb fegyvergyártóinak, áriásítóinak és a kényszer és rabszolgamunkakizsákmányolóinak az acél, szén és gépgyárai révén. A háború alatt legalább százezer embert kényszerítettek arra, hogy ágyókat és töltényeket gyártsanak Flick acélműveiben, vagy szenetbányászanak a bányáiban. Egyetlen iparmágnás sem húzott úgy hasznot a náci Németországból, mint Flick. Csak Alfred Krupp, a másik acélmogul, akinek a tárgyalása ugyanabban az évben később volt, és az apja Gustav, aki túlságosan szenilis volt ahhoz, hogy bíróság elé álljon versenyezhetett vele a fegyvergyártás mértékében és a kényszer- és munka kihasználásában. Flick viszont a saját ipari birodalmát csupán 30 év alatt építette fel a semmiből, nem pedig egy több mint száz éves céget örökölt, mint Kruppék. Hitler nyilvánosan is gyakran idézte Kruppékat, mint a német ipar modelljét. Még egy öröklési törvényt is alkotott csak miattuk, hogy szabályozza az utódlást. De Flick észrevétlenül működött, Titokban és csendben 1933 óta. A sajtó gyűlölő most először vált láthatóvá a világ számára. 1947. április 19-én a per valóban megkezdődött. Telford Taylor nyitóbeszédében hangsúlyozta a német iparmágnások felelősségét a náci büntettekben és Hitler felszínen tartásában. A diktatúra sikeres nem azért, mert mindenki ellenzi, hanem mert hatalommal bíró csoportok támogatják, jelentette ki. A harmadik birodalom diktatúrája a nácizmus, militarizmus és a gazdasági imperializmus szent háromságára épült. Taylor ezután Hitlernek abból az immár hírhetté vált beszédéből idézett, amelyet 1933. februárjában mondott az iparmágnásokkal szervezett találkozóján, akik között ott volt Flick, Günter Quant és August von Fink is. Őt idézve, magánvállalkozás nem tartható fent a demokráciában. Az iparmágnások és bankárok egyetértettek a náci vezérrel, jelentette ki a védőügyvéd. Ahogy az erkölcseik korrumpálódtak, ugyanúgy az üzleti gyakorlatuk is, magyarázta Taylor. Az ügyész kemény szavakkal zárta a nyitóbeszédét. Ennek az ügynek a története egy árulás története. A vádlottak vagyonos emberek, akiknek sok bánya és gyár volt a tulajdonukban. Biztosan elfogják mondani maguknak, hogy hittek a szentségében, és talán azt is fogják mondani, hogy azért támogatták Hitlert, mert a német kommunizmus fenyegette ezt a hitet. De a Rombach és rigagyárak valaki máshoz tartoztak. A vádlottak elfogják mondani, hogy ők nem antiszemiták, és még védték is az egyes zsidókat a nácikkal szemben. De nem tartották méltóságukon alulinak, hogy nyilvánosan megjelenjenek és király váltságdíjat fizessenek Himmlernek, aki a zsidók elpusztítását rendelte el Európában. A gazdag zsidók szerencsétlenségén hisztak. A bányáikat és gyáraikat emberi munka működtette, és ha valakinek, nekik aztán igazán meg kellett volna érteniük a munkaméltóságát. De ők visszafordították az időkerekét és újjáélesztették a rabszolgaságot Európában. Ezek a férfiak szégyentelenül elárulták az eszményeket, amelyekről azt hitték, hogy birtokolják őket, és végül elárulták Németországot is. Ebben rejlik az igazi bűnük. A következő öt hétben Taylor és helyettesei előterjesztették az ügyészi indítványt Flick és a másik öt vádlott ellen. Rengeteg bizonyíték gyűlt össze a kényszer- és munka használatára a Flick konglomerátumban, akár csak a cég más cégekkel szembeni árjásítására és kisajátítására. De az ügyészeknek nem volt könnyű dolguk, amikor azt kellett bizonyítaniuk, hogy Flick és a többi vádlott személyesen tudott mindenről, és felelős is volt a tömeges bűncselekményekért. A három bíró az amerikai állami bíróságoktól nem segített. Időnként az esetek összetettsége és a németből fordított nagy halom céges irat is nehézséget jelentett. 1947. július 2-án Flick ügyvédje Rudolf Dix kezdte a perbeszédek sorát. Flick Günther Quant ellenében megszerezte Dixet közvetlenül azután, hogy az ügyvéd sikeresen védte Halmár Saktot a Nürnbergi főtárgyaláson. Nyitó beszédében Dix a német ipar és a megvádolt üzletemberek gyengeségéről szónokolt a tejhatalommal bíró náci állammal szemben. Úgy érvelt, hogy a rezsim és nem Flik volt a felelős a munkáért és az árjásításokért. Az iparmágnás nem kifosztotta a kisajátított cégeket külföldön, hanem befektetett, állította Dix. És az, hogy valaki egy társaság tagja, mint például a Himmler baráti köré, aligha tekinthető bűncselekménynek. Mindent egybevetve, érvelt, az amerikaiak Flicket a féle szimbólumként a német ipar reprezentánsaként vádolták meg. Három nappal később Flick első vádlottként fellépett a tanuk emelvényére. A következő tizenegy napon, napi hat órában az idősödő iparmágnás ott állt és védekezett a kereszkérdésekkel szemben, szálfa egyenesen tartva magát mindvégig. A kép szerint, amelyet lefestett önmagáról, 1933-ban célkeresztel a hátán lépett be a náci korszakba. Mindenki megvetette, mondta, amiért titokban eladta a többségi részesedését az ország legnagyobb ipari konglomerátumában, az FST-ben, egy gyenge német államnak a válság csúcspontján a lehető legtöbbért. Azt is elmondta, hogy célpontát tette az is, hogy más pártoknak és jelölteknek is komolyan adományozott, mielőtt Hitler magához ragadta a hatalmat. Flick tagadta, hogy a náci rezsim segített növelni a vagyonát. Örültem, ha békén hagytak, és biztonságban voltam. Nem akartam többet, békében és nyugodtan akartam élni, és folytatni életem munkáját. Természetesen ehhez szükségem volt némi védelemre. Végtére is volt politikai múltam. Flick a nácik áldozataként festette le magát, olyan emberként, akinek voltak kötődései az ellenálláshoz, és aki a szegények és elnyomottak védelmezőjeként lépett fel. Azt mondta, a zsidó petsek családok ügyvédje volt, azoké, akiknek a hatalmas barna szénvagyonát elrabolta, és azt állította, ő képviselte az érdekeiket ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Flick tagadott minden neki tulajdonított antiszemita cselekedetet vagy kijelentést. Üvöltés a farkasokkal, mondta. Azt állította, hogy tagsága a Himmler baráti körben részben a személyes biztonság, részben a kapcsolatépítés megnyilvánulása, részben az SS vezér hobbijainak és kulturális érdeklődésének támogatása volt. Azt is mondta, hogy befektetett a lefoglalt gyárakba, mint például a rombakba, és javította a kényszer- és rabszolgamunkások táplálkozásán. A vád hatalmas mennyiségű dokumentált bizonyíték láttán a védelem úgy döntött többféle stratégiával áll elő. Az egyik szerint a kényszerítésért minden felelősség az államot terheli. Egy másik kihangsúlyozta Flick konglomerátumának decentralizált voltát, hogy úgy látszik, mintha minden döntéshozatal a helyi igazgatók kezében lett volna, nem pedig Flickében. A védelem elárasztotta a bíróságot patyolat cédulákkal, 445 nyilatkozat jött a vádlottak érdekében, közülük sok az apolitikusságot és a náci ellenes erényeket hangsúlyozta. A védelem elkezdte hitelteleníteni a vád tanúit, nevezetesen azokat, akik túlélték a kényszer és a rabszolgamunkát munkát gyáraiban. Ez számos bizarr konfrontációhoz vezetett. Az egyik védőügyvéd kioktatott egy nőt, egy volt osztárbajtert, mondván, hogy az átlag németnek jelenleg kevesebb ennivalójut, mint amennyi neki járt a rombach kényszermunkatáborában. Dix bagatelizálta azt is, hogy egy francia kényszermunkást használtak flik gyárának konyhájában. Végtére is a legjobb szakácsok a világon. Az elnöklő bíró azzal példálózott, milyen fájdalmasan tájékozatlanok az amerikai bírók. Amikor teljes komolysággal az egyikük megkérdezte egy volt koncentrációs tábori fogolytól, aki Flick Grödic gyárában volt, hogy kaptak-e bort a vacsorához. Flick haszontalan idősebb fia Otto Ernst szintén belement a színjátékba. Neki valahogy sikerült megúsznia a vádemelést, amiért vezető szerepe volt a Rombachban és a Grödic acélműben. Még a védelem tanúja is lett. A 31 éves örökös tanúsította, hogy sétálgatott a francia lotaringiában lévő Rombach komplexumban, és látta a kényszermunkások szerinte többé-kevésbé kényelmes életkörülményeit. Kijelentette azt is, hogy felkínálta a kihasználatlan női munkásoknak a lehetőséget, hogy vasárnaponként dolgozzanak a kertjében, és így kaphassanak valami különlegesen jó ételt. A védelemnek hat hónapba telt, hogy előadja a hat vádlott védekezését. Aztán 1947. november végén az ügyész belekezdett a vádbeszédbe. Telford Taylor arra biztatta az amerikai bíróságot, hogy ne be a védelem állításának, mi szerint ez a per merő anakronizmus egy gyorsan változó Németországban. Taylor azzal érvelt, hogy az újjáépítés, amire a világnak szüksége van, nem pusztán materiális, hanem morális újjáépítés is. Az ügyész megállapította, hogy miközben a vádlottak minden jelét megmutatták a profit iránti odaadásuknak, kevésbé lelkesen ragaszkodnak bizonyos más alapvető elvekhez, amelyeken minden civilizált nemzet üzleti közössége alapul. A kapitalista rendszer iránti rajongásuk nem áll a törvény felett, mondta. A piacgazdaság nem épülhet rabszolga munkára, és a tisztességes üzlet nem bővülhet rablással. Az ügyész következtetése pedig ez volt. Egészen bizonyos, hogy az üzletemberektől is ugyanaz az álhatatosság, szilárdság, a bűnelkövetéssel való szembeszegülés várható el, akár a kísértéssel, akár a fenyegetéssel szemben is, mint amit a törvény minden egyéntől megkövetel. Dix a záróbeszédében flikvédelmében a nyitó beszédéből idézett. A vádlottak a harmadik birodalomban egy olyan kormányzat alatt éltek, amely arra kényszerítette az alatvalóit, hogy istentelen és gonosz dolgokat cselekedjenek. Ez volt az ő tragédiájuk, és nem a védkük, pláne nem a tragikus védkük. Bernhard Weissnek, Flick Unakölcsének az ügyvédje nem fogalmazott ilyen kifinomultan, hanem megkérdőjelezte a vád tágértelmezését a perben. Az iparmágnásoknak ez az első pere nem dr. Flick és társai elleni támadás, hanem az egész német gazdaság, a német kapitalizmus és a mágnásai ellen irányul. Flick egyetértett. Övé volt az utolsó szó a bíróság előtt, és mind a hat vádlott nevében nyilatkozott. Szigorú, fekete keretes olvasószemüveget és halványszürke, dupla soros öltönyt viselt szinte minden nap az elmúlt nyolc hónapban. Mint a német ipar képviselője vagyok itt, menny dörögte az őszmágnás. Azzal, hogy engem elítéltek, a vád arra törekszik, hogy igazolja az állítását, miszerint a német ipar volt az, amely Hitlert a nyerekbe emelte, amely agresszív háborúkra indította, és amely a megszállt területek emberi és gazdasági potenciájának kíméletlen kizsákmányolására buzdította. Tiltakozom a tény ellen, hogy személyemben rabszolgatartóként és fosztogatóként stigmatizálják a német iparmágnásokat a világ szemében. Senki, aki ismerik a vádlott társaimat és engem, nem lesz hajlandó elhinni, hogy bűnöket követtünk el az emberiség ellen, és semmi nem fog meggyőzni bennünket arról, hogy háborús bűnösök vagyunk. A bíróság elnöke ekkor szünetet rendelt el. Négy hét múlva tértek vissza az ülésterembe, hogy ítéletet hozzanak a Flick ügyben. Épp időben, karácsony táján. 1947. december 22-én, több mint kilenc hónappal azután, hogy Telford Taylor felolvasta a vádindítványát Flick és öt társa ellen, az amerikai bíróság összeült, hogy meghozza az ítéletet. Hat hónapon túlüléseztek, közel 1500 bizonyítékot mutattak be, csak nem hatvan tanút hallgattak meg, köztük a hat vádlottat is. A tárgyalás angol átirata több mint ezer oldalra rúgott. Gigantikus tárgyalás volt. Az ítélet mindkét oldalnak csalódást okozott. Friedrich Flicket hét év börtönre ítélték, amelybe beleszámították az 1945. június közepén történt letartóztatása óta eltelt időt is. Otto Steinbrink öt év börtönt kapott. Végül Flick unaköltse Bernhard Weiss két és fél évet. A többi három embert, köztük Konrád Kalacst felmentették. A hat ember közül csak Flicket és weiss találták bűnösnek kényszer és használatában és csak egyetlen gyárukban. Egyedül Flicket ítélték bűnösnek fosztogatásban, de őt is csak a franciaországban lefoglalt rombach acélmű kapcsán. Az áriásítás vádját teljes egészében elutasították. A tranzakciók befejeződtek már a háború kezdete előtt, és a bíróság azt mondta, hogy az ítélethozatal alapja csak a háború alatt, vagy az azzal kapcsolatban elkövetett bűncselekmények lehetnek. Flick és Steinbrink bűnösségét kimondták az SS és bűneinek anyagi támogatásában, ami a Himmler baráti körön keresztül történt. Steinbrink még egy vádpontban bűnösnek találtatott. Mint az általános SS-tisztje, tagja volt egy bűnszövetkezetnek. Telford Taylor a Nürnbergi perekről szóló végső jelentésében a Flik ítéletről azt írta, hogy rendkívül, hanem túlságosan mérsékelt és békülékeny. Különösen annak fényében, ami Alfred Kruppal történt, őt ugyanis 12 évre és vagyonelkobzásra ítélték. Flik esetében a bíróság a védelem érvelését követte a legfontosabb pontban. A kényszer és rabszolgamunka intézményét a náci rezsim hozta létre is működtette, vagyis kívül esett a hatfádlott és a német ipar, mint olyan hatáskörén. Az amerikai bíróság szerint egyetlen gyár esetében bizonyította a vád minden kétséget kizáróan, hogy Flick és Weiss mindent megtett, hogy orosz hadifoglyokat szerezzen a termelékenység növelése érdekében. A bíróság azt is megállapította, hogy a Szovjetunióban lefoglalt acélművek előzőleg állami és nem magántulajdonban voltak, ezért a háború kontextusában Flick cselekedete, az, hogy kisajátította őket, megengedhető. A mágnást ebben a vádpontban csak azért marasztalták el, mert részt vett a magántulajdonú romba acélmű kisajátításában, és ezzel hozzájárult a francia tulajdonosok kisemmizéséhez. Ugyanakkor a bíróság valahogyan arra a következtetésre jutott, hogy Flick jobb állapotban hagyta ott a gyárat, mint ahogy találta ezért elutasította az árjásítás vágyát joghatóság hiányában, és azt sem látták, hogy ezek a tranzakciók büntető cselekmények lettek volna. Jobb, ha az ügyet egy polgári bíróságra bízzák, jelentette ki a bíróság. A nyomás vagy kényszer által kikényszerített adásvétel megkérdőjelezhető a bíróság előtt, de az ilyen nyomás gyakorlást még fai vagy vallási alapon sem tartották soha emberiesség elleni bűncselekménynek. Mindazonáltal a három bíró nem vette be Flick és Steinbrink azon állítását, hogy a Himmler baráti kör tagsági díjával csak az SS vezér ezoterikus hobbijait és kulturális érdeklődését támogatták. Noha a bíróság enyhítő körülménynek tekintette, hogy a tagság bizonyos személyes védelmet jelenthetett a két férfinak, de azért úgy gondolta, hogy tisztában kellett lenniük flikkéknek azzal, hogy a jelentős évi hozzájárulásukat legalábbis részben zsidók és más emberek tömeges kiirtására fordították. Flick és Steinbrink Biankó cseket adott Himmlernek, és lényegtelen, hogy azt fizetésekre vagy halálos gázra költötték, mondta az amerikai bíróság. Flick következő állomása a Landsberg börtön volt, ahol több mint két évtizeddel azelőtt Hitler diktálta a Mein Kampfot két segédjének, miután a kudarcos Müncheni Sörpucs után börtönbe kerültek. Flick is újra erőre kapott. Ő volt az egyetlen nürnbergi elítélt, aki az amerikai bírósági rendszerben fellebbezett és eljutott egészen a legfelsőbb bíróságig. De 1949-ben a bíróság elutasította a fellebezést, az ítélet érvényben maradt. Fliknek a börtönből kellett feladatokat osztogatnia, hogy kimenekítse, ami az ipari birodalmából megmaradt. A konglomerátumának körülbelül a felét kisajátították a szovjetek, miután az ő megszállási zónájukban volt, a másik fele pedig amerikai és brit britfenhatóság alatt. Ezt a felét kellett biztonságban irányítani, miután a szövetségesek Nyugat-Németország acél- és szénbirodalmának az átszervezését tervezték. Az amerikaiak és a brittek decentralizálni akarták a német gazdaságot és megszüntetni a fegyverkezés kockázatát. Amikor 1947. decemberében a tárgyalás véget ért, Flick a két felmentett társát az amerikai és a brit zónába küldte. Nekik kellett tárgyalniuk a szövetséges és a német hatóságokkal arról, hogyan is néz ki az átszervezés. Ezek az összetett tárgyalások még folytak, amikor Flick kiszabadult a Landsberg börtönből. Nyugat-Németország létrejötte után, Truman elnök 1949-ben kinevezte az USA-Németországi főképviselőjének John G. McCloy-t, egy republikánus ügyvédet, aki az amerikai megszállási folyamat egyik megalkotója volt, és részt vett a Nürnbergi törvényszék előkészítésében. 1950-ben és 1951-ben McCloy számos ellentmondásos kegyelmi eljárást irányított, amely több mint száz Nürnbergi elítéltet érintett. Nem csak kegyelmet adott olyan iparmágnásoknak, mint Alfred Krupp még a vagyonát is visszaszolgáltatva, hanem magasrangú eszesztisztek halálos ítéletét is megváltoztatta, börtönbüntetésüket csökkentette. Olyanokét, akik mind felelősek voltak több százezer ember, főleg zsidók lemészárlásáért szerte a nácik által megszállt Európában. McLeod döntése politikai jellegű volt. Az volt a szándéka, hogy kiengeszteljen egy fontos új szövetségest a nyugat-német kormányt és annak állampolgárait. Sokan szorgalmazták ezeket a büntetésmérsékléseket. Telford Taylor Tom volt. 1951 elején a volt nürnbergi ügyész elítélte McCloy döntését a Donation című lapban, mint az opportunizmus megnyilvánulását, amit eltorzít a jognak és a tényeknek teljességgel téves értelmezése, nem is beszélve a jelenlegi világpolitikai realitásról. A politika most az elítélt német háborús bűnösöknek kedvezett. A Truman adminisztráció megfeneklett a hidegháborúban és a kóreáiban, ezért szüksége volt a jó kapcsolatokra Nyugat-Németországgal. Bizonyos dolgokat fel kellett áldozni ezért. Flick 1950. augusztus 25-én szabadult, miután McCoy jó maga miatt két évvel csökkentette a büntetését. A 67 éves mágnás öt évet töltött a rácsok mögött, és részben a börtön könyvtárában iratosként dolgozott. Igaz, annyira elhanyagolta a munkáját, hogy az utódjának négy hónapos lemaradást kellett ledolgoznia a visszahozott könyvek listáján. Eljött az idő, hogy Flick visszatérjen a valódi munkájához. Amikor a börtön kapuja kinyílt, riporterek és fotósok várták őt, és a vele együtt szabadon bocsátott Nürnbergi elítélteket. Flick, aki még mindig gyűlölte a sajtónyilvánosságot, egy esernyő mögé bújt és nyílegyenesen a várakozó limuzinhoz sietett, amelynek hátsó ülésén a felesége Mari várta. A kocsi elindult a Bajor vidékre. Friedrich Flick ember volt. Amikor a barátaival és kollégáival beszélt, Flick elutasítóan nyilatkozott a Nürnbergi tárgyaláson hozott ítélettel kapcsolatban. Az én bíróságom egyértelműen amerikai bíróság volt. Mindenki, a titkárnők, a segédszemélyzet és a bírák is amerikaiak voltak. Readásul naponta kétszer imádkoztak az Egyesült Államokért. A fellebbezésem elutasítása az USA nemzeti érdekeivel összhangban történt. Flick a börtönben átment a nácitlarítási eljáráson, így a brit zónában felmentettként kezelték. És mivel a cége központját Düsseldorfba helyezte át, ami ebben a zónában feküdt, megengedték neki, hogy közvetlenül a szabadulása után visszatérjen a munkájához és átvegye a kényes tárgyalásokat a cége átszervezéséről. Mindezt meglehetősen sikeresen tette. 1951 végén a hatalmas Max Hüte acélmű negyedét eladta a Bajor államnak. Egy évvel később a szövetségesek főbiztosa jóvá hagyta flik átszervezési tervét. 1954. májusára Flick értékesítette a maradék két szénvállalat többségi tulajdon részét. Ezek az eladások nagyjából negyed milliárd német márkát hoztak neki. A bevétel egy részét egy francia és egy belga acélműbe fektette, ami a születőben lévő nyugat-európai gazdasági integráció kevésbé kívánatos figurájává tette őt és még mindig maradt 150 millió német márkája befektetésre. Mit kezdjen ennyi pénzzel? Hamarosan jó helyet talált neki a világ legnagyobb autógyártó cégénél, a Daimler benznél Az évtized végére az elítélt náci bűnöző ismét a csúcson volt. Ő lett Németország leggazdagabb embere.